dan eh uh, jadi bagaimana pandangan Islam apabila kita dan eh uh, menjemputkan pelaburan dan juga bagaimana konsep dalam perbankan Islam itu sendiri. Uh, yang pertama sekali eh uh, Islam dia berberpakti dan kepada individu itu sendiri istiqamah. Jadi Islam ni worldview dikira secara Islamik boleh So, Islamic worldview dibuat uh, daripada Band dan Syam okay. so, jadi uh, Dalam Bilang-bilang -in kita nak mempromosikan Keuangan dan sistem keuangan Islam dia uh, berpusat daripada orang sendiri Ok, bagaimana kalau kita kata kita letak satu matlamat Untuk berjaya Maka berjaya itu berjantung uh, Kepada matlamat Tapi matlamat itu bergantung kepada Orang itu sendiri Ya, jadi oleh itu orang bila mana kita nak melaksanakan sistem keuangan kewangan, makanya bergantung kepada orang ni. Ya, bank digagil mungkin. Setelah mereka nak mereka akan cari jalan. Baik. Jadi oleh itu dalam konteks Islam, uh, semua manusia di kita dan ini mereka ada tugas, ya. Mereka ada tugas yang tersendiri. Oleh kerana itu tugas-tugas ini telah pun ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan as Al sunnah Ya, itulah daripada Al-Quran dan juga daripada akut yang disebutkan oleh Abu Bakr SAW. So, jadi semua sekali yang kita kaitkan tentang keuangan dan perbankan Islam mestilah dicetuk daripada dua sumber ini dengan yeah, dua sumber divine yeah? sources iaitu yang turun daripada Allah subhanahu wa so, ta'ala awal jadi uh, dia berbeza dengan sistem-sistem ekonomi yang lain antaranya populerism uh, jadi saya buat saya ejak kita punya maklumat saya cari sebab ada yang musim dan nan musim jadi kita uh, islamik punya islamik ekonomi dia berbeza dengan islamik ataupun berbeza dengan sekularis punya, punya pandangan kerana mereka hanya memikirkan pertihan-pertihan di mana mereka hanya memikirkan bagaimana to generate more income and return ok uh, regardless bagaimana cara dia mendapatkan itu uh, tetapi in Islamic economy dia ada di dalam Islamic market macam ke mana keadaan dan merchandise yang which will be sold in the market must, apa, must fulfill certain conditions and requirements so semuanya ada oleh kami itu, itu adalah yang pertama Kemudian cari daripada banyak-banyak cara Daripada banyak-banyak ruling yang ada di dalam Islamic Banking and Finance Maka ruling yang terbesar adalah uh, Prohibition of riba. Prohibition of riba. Yang mana riba ini adalah boleh kita katakan antara dosa dengan dosa yang terbesar Di dalam bak harta dalam perspektif Islam Riba ini disebutkan oleh Allah swt dalam al-Quran yang ayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam: Waajamah batinah mina riba inkuntum mu minnasaillam taufanilka daru biharbin minallahil waladziin. Wahai orang berziarah, wahai orang beriman, jangan kamu bertakwa kepada Allah dan tinggalkan asal siapa siliban. Malaynya Allah swt mengarahkan seluruh umat Islam Malaysia. Ya, untuk meninggalkan saksi-saksi Aku juga yang outstanding, yang remaining, semua yang perlu ditinggalkan. Tak ada banyak atau sedikit. Kemudian Allah katakan, tumbuh ini kalau kamu betul-betul seorang yang beriman, dengan Allah semata-mata. Kemudian disebutkan selepas itu, bila Kalau kamu tak mau menjauhkan diri kamu dari riba, maka kamu berlaku dikeliru orang di al rasul dan Okay, jadinya oleh kali itu Dia adalah merupakan salah satu Di antara dosa yang paling besar Yang boleh membungkat Keterlaluan hidup aa, Seorang muslim Dan juga non-muslim yeah, Selanjutnya dengan riba ini juga Dan muslim juga akan E-factor Macam juga rasuam, priority and corruption Dia bukan hanya e kepada muslim Dia juga akan, akan memberikan kesan Kepada non-muslim Dan kepada negara Uh, in general Sebab, sebab bila mana Corsion eh, uh, dibenarkan Ataupun berlaku Dan kita kata-kata kari-kari telah pun Menjemput uh, Barang kesihatan rasuah untuk beli dan tak iman eh. Jadi bila mana uh, rasuah okay, Berterusan Maka kita akan dapat ingat uh, Orang-orang yang mempunyai merit Yang mempunyai kualiti Tidak akan mendapat tempat eh, Yang mendapat tempat adalah orang yang Mempunyai merit memberi rasuah Eh, yang pandai untuk menyogok Ialah yang akan dapat Tetapi kita boleh tahu bahawa yang pandai menyogok ni Kebanyakannya ada juga yang tidak mempunyai kualiti Ataupun yang ada kualiti Tetapi kerana dia tak menyogok Dia terpaksalah uh, mengurangkan bajet ni Menyebabkan dia terpaksa membeli barang-barang yang kurang berkualiti Maka jadilah bangunan itu Bangunan yang mudah untuk uh, Bila mana dibina uh, macam bangunan kena bangunan yang belum duduk lagi dah hutang eh? ya ataupun mudah bocor ya contoh eh? eh, kalau hari ini itu tukar moyang ayam ya dan berfahirkan keperluan gitu. Baik jadi tentu eh, itu rishwasun hutang. Dan hukum tambahan yang kita pernasionalkan Islam yang dilarang adalah riba. Okey? So jadi uh, eh isu yang pertama, makrifat itu apakah dia riba? Riba ini dalam Islam dia ada two types of riba. The first one adalah RIBA at 7 RIBA which arises from money lending From lending, assets and money okay. Itu adalah RIBA donation program uh, Sebagai contoh, saya boleh pinjam kepada anda rm Saya minta balik di pulang RM1,000 plus some additional amount Stipulation in the contract Eh, dah letak awal-awal dalam kontrak Tak Ibu 1000 pulang balik pada saya ibu ni campur 200 Maka itu adalah riba we use So Anybody involved in this kind of transaction This is as uh, Involved with in riba And he carried war with Allah And Rasulullah SAW Okay Itu adalah from Islamic perspective Sebab apa? Sebab dalam Islam dia value Dia money cannot create money tapi dekat dalam konvensional Money creates money Without any effort Without any asset They will create money okay. Perbeza dengan Islam, Maka dia mesti ada Buying and selling transaction In order to create some profit And tu, income right. So oleh kerana itu kita dapat lihat Dalam perbankan Islam Mereka akan melibatkan asset Perbeza dengan perbankan konvensional Yang mana mereka hanya Bagi miliar duit And then Gua sibik, and then dapat lagi duit, ya, terus tambah. Uh, Rada okay. pun. Okay, so uh, itu adalah first apa nama tu? example uh, untuk riba jenis. Perkara paling penting ribu atau juta, begitu? Ribu atau juta yang jenis yang kedua Iaitulah saya kemudian saya bikin yang tempo pulang pada tempoh juga tak ketambah apa-apa. Tapi kalau saya buikkan tempo, saya buikkan tempo dalam masa 2 bulan Mesti bayar, begitu? Ibu-ibu juga kan, you fail, you do? Maka apa yang berlaku? Saya akan berusaha penalti charge, penalti charge berapa uh, persen tak kiralah satu konsep dia pokok 20% tu eh penalty charge itu Will receive as riba dan huh? riba. Hah? Riba dan riba. So, di tukar au riba ada dekat dalam uh, masyarakat kita eh uh, begitu banyak jenis. Ya, yeah? iaitu lah riba al-fadl riba al-nasiyen. Kita dapat tengok antaranya di mana ada orang nak pergi beli kereta Tracer seolah-olah RM50,000 Dia bayar RM10,000 dalam payment Atau pesis Kemudian dia pergi ke bank Dia akan dapatkan uh, pinjaman contohnya Pinjaman RM40,000 Maka bank akan bagi dia RM40,000 dengan interest 3% 2% 4%, Kalau korang-korang 3.8% Maksudnya semua itu adalah Lima yeah, For Islamic perspective So macam mana pula Islamic islamik itu buat? Macam mana mereka nak dapat untung kalau tak ada di Bank itu? So, mereka tak kuat money lending So, jadinya ada masalah untuk kita Kalau kita orang faham, kita tak boleh sebut bahawa Islamic Bank berikan Islamic Loads Semua orang yang, yang bertangkap mengatakan Islamic Loads Mereka juga adalah orang yang tidak faham dengan projek yang kita dilakukan Ya. bagaimana Islam Islamic Bank Re transaction, mereka akan membeli kereta surat beberapa berdarah-darah satu kemudian mereka akan menjual kepada anda dengan maskar ya. kruan mereka beli kepada developer tapi nampus atas gerak kerja memang nama anda sebab mereka hanya membeli secara mereka hanya ambil beneficial ownership of the car. Bukan title, legal title mereka tak pegang Mereka pegang beneficial ownership So there are two types of ownership in Islam Satu legal title yang asal nama kita Yang kedua beneficial Dia pegang oleh kita So kedua-duanya are accepted by Islam Okay So jadi apa yang berlaku dekat sini sekarang ni Bank Islam akan beli daripada The leader, bila kita nak beli Bank Islam akan beli, dia akan jual dari kita Itu yang pertama Ataupun yang kedua, Bank Islam Akan beli dari kita dia akan leave back So dia ada concept Dia akan beli Dia akan Share an S&P And sale expertise agreement Dia all, so beli dari you all you all dah beli tadi Sebab you all dah bayar 10% Maknanya you all dah beli kereta itu Cuma buat masin utam So yang bank buat Bank bank lah. beli dari you all Then dia akan leave back, uh, leave back. Itu dibuat oleh bank muamalan Namanya tadi So, jadi itu juga adalah Bukan balik jenis Sebab itu dia dikeluarkan sebagai Pembiayaan, bukan kesedaman ah. So itu adalah Cara yang Islam, nak mendapatkan keuntungan Jadi so, dia akan dapat daripada Untuk daripada rental amount Daripada renter amount Baik, sekarang ini kita Kepada yang tersebut, riba jenis yang, ah, Contoh riba, kuyus dengan uh, Riba sah dengan janjian yang tersebut Terus-terus dia Yang itulah riba yang sejak yang terdapat di dalam credit card. So dalam credit card semua adalah riba-basi. Ini yang tidak riba-basi kena riba. Kita riba. Eh? Sebab apa? Sebab kredit card, Saya semasa saya jadi di bank, saya pernah mendapatkan taklimat daripada pengeluar untuk credit card. So dia orang boleh memberi tahu bahawa credit card, backbone of the credit card punya 3 <coughs> adit come from the Ia Yang ditanggung sendiri. Dia ya, contohnya ada orang A dia pergi pergi daku dia pergi store dia pergi Jaya dia pergi, pergi Metro ya. So dia pergi beli camping dia pun slice. Kemudian dia tak payah apa-apa. Dia ni pakai card dia tadi semuanya gas. So, yang berlaku perluakan akan bayar. Perluakan tu bayar sebab apa? Perluakan tu bayar kerana memberi pinjam. Ya, akan kenapa perluakan tu bayar? Kerana dia telah tengah bagi pinjam. Ah, lepas tu, lepas dia dah perlu bayarkan Maksudnya, dibikin apa tu? Maksudnya, selesai dan selesai, pemerintah card holder perlu bayar 5% sahaja setiap bulan daripada apa yang dikulakan pada bulan tersebut Katalah bulan 2000 Maksudnya, 5% daripada 2000 dia perlu bayar Yang lain-lain tu nanti dulu Biar, tanggung dulu Kumpulkan Bila dikumpulkan, dia akan gunakan 15% interest 15% interest dan kalau lambat bayar, dia akan kena penalti yang bersifat compounding Tahu tak, compounding? Compounding interest Maksudnya, penalti itu punya jumlah ya. Dia akan masukkan dalam principal Katakan principal yang bertanggung sebab ada RM5,000 yeah, Jadi, gagal bayar Dia dikenakan pukul uh, 3% daripada RM5,000 Betul? Mm. Tidak ada Adi Putra, tak ada Ya, 3% daripada 15000. 3% daripada 15000 itu dia akan masukkan dekat dalam 15000%. Ya, dia akan masukkan dalam tu. So, yang kita tengok 3% daripada 15000 450. So, jadinya income anda kini bukan lagi 15000, 450. Ya, betul tak? tetapi sekarang adalah RM2040 so, jadi, jadi, internal dari mana yang kumpul itu berapa? RM19,000 itu yang baru RM19,000 daripada RM19,000 bukan RM19,000 itulah dia credit card nah, sebab itulah dia sangat sangat dianggap saling pada para orang ya, yeah? dan tidak harus sama sekali di rumah Islam terdibasih dengan credit card kecuali selalu credit card yang dikeluarkan oleh M-Subsif, islamic Bank Ataupun yang dikeluarkan oleh Guy Bank Islam Malaysia Tuhan Ataupun yang dikeluarkan oleh BFN, Ayman Nisar Ataupun yang dikeluarkan oleh Raji, David, ataupun Caksa Anak-anak saya, dia kata macam mana Kalau nak elak riba bila kita pakai card. Boleh tak kita bayar full Every month kita bayar full Tanpa ada apa-apa outstanding So kita tak kena apa-apa interest boleh tak kita pakai itu? Jawapannya, tak boleh Sebab Walaupun kita bayar in full, Masih lagi kredit card tersebut akan mendapat solution daripada merchant Ya, bila dia pergi pilih merchant tu Dia gunung tu, dia akan bayar pada kita Kalau so, dia akan bayar pada, kredit punya in full. So, ini akan menyokong sistem dan uh, sistem riba lagi Sama-sama Kalau tu, tetap ia uh, adalah Providen, kalau misalnya kita Okey? terus so, lain boleh ketika di mana lagi ada terlibat riba yang qard dan duyun tadi ini iaitu account savings account savings account so mana-mana savings account yang disimpan yang ya, ya, ya, yang yang yang tidak ada nama waqaf dan ulrah adalah haram foi ini sebab dalam conventional account, mereka akan letakkan Mereka akan, apa nama tu Kita akan letakkan duit kita, katalah 20 ringgit Kita pula, kita boleh buat duit di dalam bank-bank Atau pun 200 ringgit je 200 ringgit ni, dia akan pool together dengan Another 10,000 10 uh, depositor yeah. Dia akan kumpulkan dengan 2,000 depositor Dia akan gunakan untuk reload dengan riba Kepada Uh, loan application. Eh, Kalau loan, apa nombor suku bunga dan loan yang ada kat bank tu dia akan bagi. Okey? So jadinya setiap kali yang menyimpan duit dekat dalam uh, bank bankaga ini bermakna mereka sedang saving wealth industry. Nadi? Jadi wealth industry eh uh, tumbuh. Okey. Siapa tadi yang kedua? Dia terlibat dengan kita juga. Sebab jadi account conventional start dia akan dapat return 0.5% maka rental itu adalah interest dan itu adalah lebar kerana apa? kerana ini bermaksud kita membeli lending our money to bank. bank uh, dengan bank kaya sangat. bank tu kaya dia akan sebab duit itu bank tu kaya dia ada account dan uh, dia ambil itu ok library fees duit anda semua Depositor itu tetap duit duit duit anda tahu tak banyak tuan-duit tapi company-company di tempat -company mereka juta ni me, uh. So, mereka kumpul 80 jauh penuh Jepang, kalau masukkan pilih mungkin sampai 20-50 juta Dengan itulah, mereka dapat gunakan Generate untuk business mereka Share order money, tak ada dah banyak-banyak Mereka pun tak guna sekarang. kadang Mereka kuda dalam keadaan setu sahaja Share order fund e, Yang lain, mereka akan gunakan deposit fund So, mereka kaya dengan sebab deposit fund So, kalau anda Maksudnya, letak duit dari itu Anda yang kaya dengan mereka Dan mempunyai pinjam kepada mereka So, jadi janganlah bawa kita diberi minyak daripada bank Bank juga meminjam daripada impositors So, dengan cara mereka merucapkan terima kasih Mereka akan bayar interest Eh, wah, mereka kira-kira kira eh, semuanya adalah positif Pertama-kira tersebut okay? So, itu adalah juga riba. Yang yang selanjutnya, fixed deposit Fixed deposit juga adalah Politiker dan ribang pada perempuan Islam Kerana dia bukan the true and real investment Yeah. Investment ni betul cara dia lain Tapi investment menurut cara konvensional Cara ni adalah kita letak duit Contoh macam free deposit account Kita letak duit Maka kita akan menentukan Berapa lama kita nak letak duit dalam tu Jadi yeah. so, kita tak boleh guna duit tu dalam masa 3 bulan Berbeza dengan saving account Dengan current account Kita boleh keluar on demand Jadi bila, bila masa kita boleh pakai Tapi yang mana free deposit kita tak boleh pakai dalam 3 bulan Kita letak itu ada minimum amount Katalah 500 500 untuk minima Kemudian Kita perlu tunggu Sampailah January habis Dia perlu tunggu matang dia habis Katalah 3 bulan Kita akan dapat return yang fixed Fixed Bila return dia fixed Maka dia menjadi 5 Kerana Dalam pelaburan Islam Tidak ada fixed return uh, Islam uh, Mengenjurkan uh, Justice di dalam Investment Kalau ada 2 lebih You dapat beri Kalau kurang You dapat <tuh> Tak ada fix Bila fix Maknanya Sama ada salah satu Di Asyafia akan terbalik Akan teranggain Sama ada orang yang Sama ada orang yang Sedang Apa nama tu Memberikan Orang yang berkumpul sergan Iaitu bank Dia dapat untung banyak Dia dapat untung sikit Tapi dia tetap kena berikan Fix amount fixed amount Kepada depositor. Maka ia adalah satu penanggung tu kezalimah tu ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau dia dapat banyak. Tiba-tiba dia tak nak bagi kepada anda 3%. Maka ini memutuskan bahawa uh, penanggung tu anda terzalim. Sama ada salah satu antarun. Ya, sama ada anda. akan Ataupun bank akan terzalim. Teranggani. So dalam iklan tak Dua-dua dapat fair. Jantik. Ya, dia ada mana untung lebih. Dia akan distributkan secara adil mengikut penduduk profit sharing ratio so, sebab itulah bila mana kita pergi ke mana kita akan baik islam untuk masukkan duit dekat dalam investment account yang namanya Mubarakat general investment account ia akan ada profit sharing ratio 20 80 70 30 so itu adalah daripada untung so bila mana keluar dari untung mereka akan gira begitu dan mereka akan distribut ikut profit sharing ratio Okay. Baik, itu adalah pin pembiak dan juga adalah riba produk so, lahir perspektif. Okey, sekarang ni itu adalah riba duyun jenis yang pertama. Ya, yeah. jadi itulah jenis yang melibatkan money lending dan yeah. bentuk bentuknya Yang kedua, riba duyun juga tapi bentuk yang sedikit berbeza, iaitulah kita memberi pinjam bukan money tapi kita secara macam memberi pinjam aset. Contoh kita memberi pinjam pinjaman. So, dia adalah element of riba. Jadi itu bila boleh pinjam kereta, kemudian kita minta orang tu pulang balik kereta itu dengan mengisi minyak penuh Ya. Yeah. Uh, juga boleh kenderaan motor, <tuh> insya-Allah kalau boleh pakai ini, itu eh. adalah riba juga. Sebab dalam Islam disebutkan ada eh, antara di "Kullu qotlin darratan fa huwa riba." Setiap pemberian pinjam sama ada pinjam duit atau pinjam aset Yang mana stipulated oleh peperi pinjam itu dalam kontrak dia Ada something additional benefit kepada dia Maka dia adalah riba. Terutama tambah ni, beri pinjam botol Additional benefit kepada dia adalah minyak putus so, Jadi, jangan bagi pinjam itu saja Kalau nak juga bajang, bagi pinjam handphone Tapi bagi kredit itu pop up buat adalah al-paduan. Ya, Kalau nak bagi alamat Kita mula different contract. Different pre contract iaitulah tiga unsur. Uh, Aziz beritahu dia tak punya motor, tak ada motor. Saya hanya boleh bagi sewa je. Ah berapa harga sewa? minyak 10 Ah uh, itu. Sewa coin, coin sewa. Okey? itu adalah benda yang perlu. Bentuk ketiga riba al-dayun iaitulah dalam pemberian hadiah Ingat ya, ini ni, eh. satu beri pinjam duit, yang kedua beri pinjam aset, yang ketiga beri, beri, ya. beri hadiah, bersyarat Beri hadiah, bersyarat Beri hadiah bersyarat, umpamanya saya memberi hadiah kepada orang A Saya kata kepada dia, ini hadiah saya, satu mangkuk ni, berpulang okay, lampu Jadi, aa, saya dah bagi ini, saya syaratkan anda pulang balik mangkuk saya tu Bagi lah, dua mangkuk ke dalam sini So, jadi uh, bila dia buat syarat begitu maka dia sudah adalah lima okey walaupun atas nama pemberi sumbangan dia hmm. ya, macam yang ada dekat teling cerita ini sumbangan ataupun uh, piramidi menggunakan sumbangan yang menggunakan wang PUS daripada penyumbang ini kan yeah? maka dikatakan 40% pelajar UNIM terlibat takut daripada dia eh yeah? yeah? dia dia termasuk untuk pertimbang benda ni masuk antara secara jabatan teknikal dia ni okey Allah taala guna bernegara. Baik, ya itulah bila kau mampu melalui many order hantar dekat dalam company, kemudian tunggu lah mampu nak datang kepada kamu lah. Apa nama pun, eh beri hak dia sampai expert. Kalau ni advance, lebih-lebih tak apa yang tu bab-bab itu. Dekat ni suburkan ni ikai dia rasalah. Baik, sekian baiklah baiklah jika ada masalah dengan gugat sini itu khat mazmudi okey jadi itu adalah yang berlaku juga yang termasuk dalam kategori riba uh, turun okey pair riba jenis kedua iaitu namanya riba al uh, buyu' demikianlah riba rising from uh, buying and selling transaction Tetapi uh, ini sedikit unik kerana kita kena tahu bahawa Walaupun jual beli itu harum, tetapi ada beberapa jenis jual beli yang boleh jatuh ke dalam riba. Yang mana apabila dia melibatkan enam item yang utama yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Yang mana Nabi sebut dalam hadith, Al-Zahabu bi-Zahbi wal-Zimba sebil-Zimba bi-Wassamah wa-Zimba ku-Zimba. Wa-Za'iru bi-Za'iru wa-Miyah-Uniya, bi-Yada bi-Za'i-Zim. Bagi naftar, bagi nafas, bagi nafas, bagi ok, Pasti ya Bila mana kamu nak jual melalui sistem barter pada lama silam eh. Kamu nak tukar exchange, gold dengan gold Silver dengan silver Date dengan gate date Bukan dating, date, kurma Eh, kurma dengan kurma Apa nama lagi? Uh, barley dengan barley, garam dengan garam Kalau kamu nak tukar date, pen, kain bagus betul okay, dia demi itu ada dua syarat mesti pulpit dua syarat yang pertama mesti dah dia dan dia terima on the spot eh? without any due tak boleh tanggung ah tak boleh tanggung besoklah pulang kita bagi mas ambil mas pada masa besok tak boleh dia akan jatuh dia tanggung saja dia akan jadi beriman setia yang macam berlaku kepada Uh, banyak wanita Yang membeli emas secara ansuran Semua wanita Yang membeli emas secara ansuran di dalam Islam Adalah Terlibat dengan jual okay? Kemudian yang keduanya Jadi itulah uh, syarat yang kedua Mestilah sama berat dia Kalau boleh diberi dengan berat kita Mas dijual secara berat Ataupun nilai Berat dia lah Nilai dia itu berat kan Ha, jadi satu gram, hari ini dia telah sekitar puluh ringgit Jadi sekarang ni, mas tu dah telah berat dia eh? Dua ke tiga puluh gram Macam perempuan buat trekking kan eh? Jadi mas dia, dia letak kat kedai Soke pun riba, dah dapat harga Kita berkata, aku yang itu Kita boleh ambil, kita pun top up weight eh? ha, Itu untuk punya riba eh? ha, Itu namanya riba air boyong kerana kita beli mas 12-20 gram, kita ambil mas 12-20 gram Namanya riba buyu Jenis riba tu adalah buyu yang punya, lagi spesifik punya, punya, punya jenis uh, Alphabel nama ni Alphabel Jadi untuk dapatkan detail tetapai yang menangkap ni, tak ni, kali, pergi dah buku saya di dekat luar. Sedang-sedang juga kan, Jelan -jelan. tapi maritera gigan kan, nak kemudahan notar, kat luar berada Ini, hmm? air ha, itu, riba, eh, riba bunyuk, jenis yang kedua Iaitulah, air model Yang pertama tadi, anginasi ah, tangguh. Contohnya, termasuk juga dalam 6, tu so, nabi sebut 6, 6 item Mas, perak, gandum, kurma, balik, garam na perkara ini our quotes telah bagikan kepada dua kategori. Kategori yang pertama kategori currency. Mata dera tukar dram hari dulu mereka guna sebagai medium of exchange. Okey? Dan dia adalah medium of exchange yang paling tepat dari Islamic perspective kerana mata dera mempunyai apa yang dinamakan intrinsic value, ya? Intrinsic dayu Ini semua orang tertutup di Emoni kan? Tentu kan? Intrinsic dayu banget kan? Dia ada di post dayu So macam, -macam kita punya duit yang letak hari ni Ada dia? Ada lah Duit okay. yang letak kita hari ni Habis intrinsic dayu dah Ada lah Tentu juga dia tak ada Tak suara lah ni Ini contoh eh Okay, lah. okay, duit kristansi ada di situ lah. Tapi orang jenuh. Jadi kita duit itu sampah Dekat Jordan. Muka mereka? Tidak ada. Betul. Hah? Muka Jordan. Saya dulu tadi pun Jordan. Duit ringgit Malaysia tak terpakai kepada Jordan. Buang sampah. Itulah bukti dia juga ada intrinsic value ya. Okay, yeah. Kalau pemak setempat dekat Johor yeah. ada Julai tak? Yeah. Kampung ini dekat Gonggok. Siapa kampung ni? Mas ada interest di sini. Dwe ni? Ada. Budi? Okay. Ada. Tak pula. Tapi tak ada. kita nak kita tahu pada masa-masa pun dulu madzhab mereka adalah medium of exchange. Dan Jadi ada its own Daily. Tapi, our fiat ini, This is our fiat money ini Pada sejak tahun 70an, tidak lagi bagged by gold Tidak lagi disandarkan kepada Mark yeah? Maka, sekarang ini Duit kita ini Walaupun, dia tidak disandarkan lagi kepada Mark dia adalah medium of exchange Dalam istilah, Apa sahaja yang menjadi medium of exchange adalah dianggap karansi yang sama hukumnya Rulingnya dengan mas dan pera Kalau tadi mas dan pera Kalau kita dah exchange Dia mas tukar ke pera Dia lain jenis kan Kalau mas dengan mas Mesti satu perang Mesti on the port Kalau mas dengan pera Dia lain jenis Tapi dalam satu kategori Dia mesti on the port sahaja Dia tak mesti faham berat Dia tak mesti satu perang Okey So, ini kalau ini mas dua perang Bexpera, 20 grand Tukar okay. So jadi Garansi hari ini pun Termasuk dalam keseja ini Sebab so, dia adalah value for prestige So jadinya ringgit Malaysia Nak tukar dengan Brunei Dollar Ataupun $34 Dia mestilah Kalau nak tukar mesti apa lah, ka yang eh? Dia macam nak tukar mana dia Dia mestilah On the spot, tak ada Tak sama lagi dia mestilah on the spot okay? uh, Jadi, kalau tak on the spot, dia jatuh diri pada nasibah uh, Macam forex trading Yang dibuat atas konsep forward hmm. Boleh paham? Forward Forex trading yang buat adalah nama forward Terus, so, kita tukar hari ini Saya tukar hari ini 2 juta dolar dengan du punya ringgit Hari ini kita tukar Tapi, saya akan terangkan pada 20 bulan yang akan datang ni pun akan serangkan sepulang akan datang dua-dua tanggung bila tanggung power correct dianggah from Islamic perspective adalah riba nasiah. ok itu adalah uh, definition and resolution by uh, International Food Science ok so uh, itu adalah RIMA uncuyur yang uh, juga banyak dalam correct trading, Selain daripada yang future dari itu ataupun more Ada juga yang berlaku di dalam yang lain Bila mana dia punya cover atau production dia juga absolute okay? Baik, jadi itu adalah riba jenis yang kedua riba duyun uh, Riba duyun yang banyak berlaku adalah dalam konteks semasa ada dalam tukaran barang kemas wanita yang disebut tadi ada yang berisi kerak keluaran, ada yang luka, kemudian berlainan peran. Okey, jadi itu adalah yang pertama tentang limau. Tentang <tuk> limau yang merupakan lima. Saya pertama yang ditantau oleh influencer, supaya tidak terlibat dengan kali ini. Kali itu influencer tak terlibat secara dalam forex pull. Okay. Mereka hanya buat forex, what they dan what they, what they lain. Tengah kan? On the spot Jadi jangan tahu Ada betul on the spot dengan spot Munggu dulu uh, kan? Spot gelu dua hari Gelu uh, Ini saya nak putus kita je Kita juga jawab lagi Spot gelu dua hari punya nilai tukaran Kalau hari ni punya tukaran Ketukaran namanya Tuhi gelu Kalau besok tumpang -tum, gelu yeah, Bukan komen jadi je ya. Jadi Aa, kemudian lebih dua hari adalah pot menu, lebih dari itu adalah pot menu, pot menu adalah dengan right? today tuan dengan pot adalah mungkin, tetapi itu adalah pertama berkenaan anda makan. Kemudian istilah finance embassy yang selusun apa lagi yang mereka lara, ia itulah love uncertainty, uncertainty. So, Jadi yang kedua ini uncertainty juga. Sebab bank Islam, dia terlibat dengan Selling and selling assets So, bila mana nak jual dengan Beri assets, mesti Avoid any uncertainty element antaranya Uncertainty dalam bag Delivery, dua Dalam bag pricing Tiga dalam bag Convention eh? nah, Mesti semua ni telah dicontai oleh Islamic Banking Dalam dia dalam contract, dia akan Sumpah semua benda ni Okay. maka contoh dikat dalam uh, uncertainty dalam bar uh, uncertainty dalam bar uh, finding kita lihat eh? tadi saya dah sebut kalau conventional bank conventional bank dia bagi pinjam duit pada kita 100 ribu ingat eh dia bagi pinjam duit pada kita 100 ribu dia minta kita pulang balik duit pada dia 100 ribu campur internal betul kan eh? Baik. Sekarang, kalau -kala tuan-tuan-tuan, sebenarnya anda ingin nak rumah. Nak beli rumah. Rp100,000 dia kereta letak Rp100,000 untuk repayment. Tahun pertama repayment DLR $2,000 tahun-tama itu tujuh. Tahun ke-3, tahun ke-4 ke-4, BLR tolak 1 poin yang 10 okay. So Ini pun spread yang ini dan yang di parang ni You can pulang balik 900 ribu Campur tahun pertama 23 Terumahnya BLR tolak 6.7 ribu BLR hari ni berapa? BGC 6.7 ribu So maknanya tahun pertama 23 4.7 ribu Betul tak? Betul ha? tak? Tak betul Yeah. Sebab PLR berubah-ruang berubah. So, dia tak boleh assume That PLR hari ini Sama adanya Dia utuh Luka minggu depan Bula Sampai Dia hanya akan ditanggungi Pada hari tempoh tersebut So, 6.75 itu Pakat bulan ni Masih <coughs> Dan dia mungkin akan berubah Tahun depan So, kita tak boleh kata tahun satu ke tahun Tahun-tahun 4.75 Baik Masa ni sekarang ni Dah dah 3.75 Campur pula Uncertain, tak tahu berapa. Ha, maknanya saya boleh pinjam, saya pinjam, saya boleh pinjam keendam, betullah. Saya pinjam eh Saya boleh pinjam, saya boleh pinjam ribu Saya Jangan tempulang balik ribu ringgit. Sampul bunga. Ah, ha, macam, macam alung. Kami bukan nak, kami bukan nak tolong, kami alung. Eh? <laughs> kami bukan nak tolong, kami alung. Eh? So, jadi, boleh pinjam ribu ringgit, pulang balik. RM1,000 sambung interest, saya kira Berapa interest ni tu, kan? Eh? Belum tahu lagi Interest tu tahu, yeah, kan? Belum tahu lagi Untuk bulan ni, interest dia 3% Bulan depan, kita tengok keadaan nah, Itu bukan kelasnya, Pak? So, is it okay? Is it okay? Uncertain Uncertain Dalam interest, haribadah Wah, ini sedang berada di perspektif Campur pula, uncertain double macam dia jadi punya condition. Kalau kita pergi bank ni, dia settle. Eh? Kamu terlibat tidak ada terlibat tak boleh rumah, tak ada trims. kamu, kena pergi jumpa ke bank, bank akan buat apa? Bank akan buat nanti trading transaction jenis dia akan jual kepada kamu dalam kontrak. Ibu suri dah, dia akan jual balik SSO, dua ratus ribu pun mahal, walau pun nampak mahal, tapi dia settle. Dia tertentu, nanti ibu angsi Yang lebih ni bukan ni Yang lebih sebab apa yeah. lebih banyak <tuk> naik nama lima puluh lima ni Sebab tu kata nak bayar dalam 70 tahun Kalau oh, ni, yes. nak 70 tahun lagi ni, saya kena tanggung eh, Macam kau tengok Kalau anda bayar pada support, cash Harganya mungkin RM500 Tapi kalau bayar tanggung, beri buat Semua tiba total Mungkin RM600 Kenapa ada bingga? Kerana time value of money sebab kalau anda bayar cash sekarang saya boleh guna duit tu untuk pergi invest untuk pergi roll over duit tu pergi-perti tu beri ni tapi sebab dia bayar tanggung, saya tak boleh buat apa-apa okay. so, dia tunggu sampai 20 tahun, boleh guna duit tu boleh so sekarang ni tu lah, dia ada nilai dia maka sekarang lah, 30 tahun bayar RM250,000 maka dia jadikan dia akan jadikan kepada rate rate dia adalah, jadilah 0.28% ada jadi sampai macam ini uncertain, harga jualan masih uncertain. Bank conventional dia tak jual apa, dia boleh tanya with uncertain dalam modal, lepas. Ya, Adik tu uncertain yang ni. Uncertain yang kedua yang diperbuatkan dalam Islamic finance. Kalau so, begini, begini Islamic finance juga distermelang dan Islamic economy disterlarang semua jenis judi dan pertandingan jenis SMS HMM. yeah. jenis SMS SMS ni ada gambling element. bila mana kalau kita assessment HMM biasa harga RM2,000 satu element tak salah rm tapi kerana nak masuk pertandingan kita akan mengambil SMS dengan nilai yang berbeza iaitu lah ini jadi dia adalah gambling kerana kita berdaruh duit untuk penang sesuatu dan healing adalah permitted by all religion huh? bukan Islam saja tapi by all religion. Mungkin ada sesetengah orang yang perlu harus yang healing. Baik kecuali seketika. Dan orang-orang yang permitted itu apa pun bagi jenis yang dulu. Yang ketiga contoh uh, uh, uh, apa nama tu healing juga ataupun seter adalah you all pergi hospital. 7 hospital kita katalah bayar C dan 7 orang kita dia pun suruh buat X-ray, dia suruh buat blood test, urines test, buat blood, blood test, test, test, test, test, eh? kemudian, habis-habis itu kita akan kena bayar kita tak tahu pun setiap test itu berapa harga ini terus ke titik itu, lara ataupun ansesasi berlaku So kali itu, pastikan Maksudnya mereka lebih berfancy kepada Islamik economy and environment. Dia kena buat macam pasca malam. Dia kena ada tanda harga. Ia kira jenis 10 kilo. Jadi 10 kilo. Yang ini, 20 sen, 8 sen ringgit. 10 sen, 10 sen ringgit. 20 sen, 10 sen ringgit. Jadi Ini mahal tetapi ini lah. Walaupun berbahaya tetapi ini lah. Jadi, sepatutnya eh. jadi Demikian juga dengan service, uh, service Car service Jika eh? kita nak buat service minor and major service Of our car Kita kena <tune> pergi dan kita tak tahu pun eh, Dia tukar minyak isa, dia tukar minyak dia, Kita kata, tu tu tu tu tu tu minyak biar Saya tak tahu pun You don't need to be, saya tak tahu Eh, saya tak tahu, saya tak tahu Mampu, saya tak beri minyak biar Jadi, kita tak boleh Jadi, itulah berlaku uncertain Kenapa kita mengharamkanlah antara kerana avoid argument by any anyone yang involved, ya, argument sebab so dia uphold justice for all. Okay. Kemudian kenapa riba lah, apa yang mereka kerana akad ataupun contract, loan contract sepatutnya adalah didasari oleh perasaan belah kasihan dan itu adalah Islam memberikan pinjaman Tanpa faedah adalah 18 kali ganda dia punya pahala berbanding memberikan uh, sedekah. Uh, 18 kali ganda sebab dia adalah hutri. Dia adalah belas kasihan kepada kita kepada kawan kita meminjam. Ya, jiwa kalau kita lebih baik, bagi pinjam. Jadi bila kita suka dia buat dia nak pinjam tu kan ada susah. Patah kita baru pinjam dengan cara kita suka dikerjakan File, interest itu macam sebab itulah dia dia dihalangkan. Okey? Terjual so, ni kalau taklah sebab dia dia tahu dia menuju ke tu nak jual ni, kita tahu dia mana nak untung. So so kita milik atau not milik? Kalau Pulang puluhan ribu. Kalau kita tak tuduh dengan price yang lebih nak jual tadi tu, 20,000. Okay ah dia tak mungkin ada beli orang itu. Ya? Baik itu adalah yang perlu kita faham dari sudut Kenapa tu Islam pun Kebetulan itu tahun ini. Kemudian yang terus-terusan um, dalam pantai masuk, uh, dalam pantai termasuk okay. Dalam pantai termasuk juga kita dapatnya ada juga riba yang bersinung, riba yang bersedutuk. Atas semua berita yang uh, haram ni dia bersedutuk. Antara ini dia bersinggah dan dia jenakan administrative charges. Okay. Administrative charges dia jenakan. Uh, ini duit pinjam RM500,000 ataupun RM50,000 Ada administrative charges uh, Dia kata administrative charges halal uh, Interest haram So, apa bagaimana administrative charges dengan Interest? Jawabnya, sebab ulama kita seluruh dunia eh, Meskipun, all around the world uh, Kata police were administrative charges Tapi, salah tiga dia menentul Contohnya, kalau beri pijam untuk orang Rp100,000 Adminisensi sahaja adalah Mesti absolute amount 500 500000 Kita bagi pada orang nombor dua Rp200,000 Pijam Adminisensi sahaja Mesti sama 500 500000 Nombor tiga dan nombor 4 Kita tulis dia Rp10,000 Ini Rp20,000 Semuanya mesti 500 500000 This kind of administrative charges are produceable in Islam Okay. Tetapi apa yang berlaku di klinik media Mereka sebut administrative charges Tetapi mereka okay. link the charges with the amount we draw Mereka kata administrative charges adalah 3% 3% 3% 3% 3% 3% daripada 100,000 betul ya? Daripada daripada 10 daripada 10 tak? tak ya, ini 3% daripada 200,000, 3% daripada 100,000, 3% daripada 200,000. Sama saja saja ya. ini melibatkan hitungan administratif banyak, itu adalah ribbon. So any kind of loan yang buat cara ini walaupun dinamakan good loan ataupun in algorithmic technology the positive uh benevolent loan. Yang arfi' dia call it as Qardul Hasan, Okay Dia adalah bukan Qardul Hasan, Dia adalah Qardul Sayyid Dalam bahasa Arab Dia telah di zaman siyah Bad load Even load Okay Jadi ini adalah answer, Tapi jangan, jangan salah faham Bahawa kiraan -kira 3% ini Bukanlah as simple as Majority of the people Understand? Dan dia bukan 3% daripada RM8,000 3% RM6,000 berapa? Hmm. Ha? Yeah. RM3,000 yeah. dia, dia bukan 3 sahaja lah Dia adalah bersifat Resisting Balance nah, Bahasa apa tu? Resisting Balance uh, Resisting Balance Dia bersifat Resisting Balance So, maksudnya resisi beda sekarang, dia akan ambil 3% daripada ASCO yang berbanking Jadi, bulan yang pertama, Rp900,000 di pijam, dia bayar 3% daripada Rp100,000, dia bayar rp Kemudian, jadi dia berkatlah, pokok principal datinya Rp900,000 So, pada bulan selanjutnya, 3% daripada Rp900,000 Bulan selanjutnya Mungkin okay, ada di sehingga RM90,000 3% RM90,000 Dan soalan pilot, habis Itulah residusi balance Yang diamalkan oleh Bank Conventional dalam Home loan Home loan Itu so, bukan kurang, mahal okay? Baik, jadi itu adalah Berkenaan dengan riba yang Cuba berkesilung di sebalik-balik yang kedua, riba yang cuba bertinduk juga di atas nama pelaburan Dia bertinduk atas nama pelaburan Dia boleh tahu bahawa ini adalah hadiah Contoh, contoh kita melabur RM1,000 Ataupun selanjut RM1,000 Kemudian dia akan bagi kita apa yang dikatakan Kita melabur selanjut 1000 Kemudian kita apa yang dia dia akan bagi kita setiap bulan elaun setiap bulan elaun eh? yang tetap maknanya adalah penyimbang Kita kembali nama elaun okey kalau pelaburan dia bukan nama elaun dia mestilah di negeri tak prang dia okay, bila dia nak tinggalkan posisi elaun ataupun enam bulan sekali ataupun setiap tahun Kemudian baulah kita beritahu apa itu profit, profit itu apa yang extend daripada cancel. Sebab so, itulah yang akan dikasi katတို့. Tapi tak buat, Jadi, dia akan undang dia untuk sampai dia kena tempoh matang Okey? So, jadi itu adalah yang libatkan pelaburan tu. Dan ada bentuk invai yang bukan dalam bentuk duit. Iaitu, Sebaliknya kita melabur, setiap bulan dia akan bagi kita pergi travel. So so maka sebab itu kalau dibundarkan daripada duit pelaporan ya? kita hukumnya riba juga hukumnya riba juga ataupun kita melaporkan dia dia akan bagi kita pada bulan yang ketiga payung itu sendiri. payung itu dibeli daripada duit pelaporan maka hukumnya payung okay. riba tapi kalau dibundarkan daripada dia own part waktulah itu hukumnya harus Sebeza dia, Sebeza dia. Baik, Jadi saya kata Ini adalah beberapa cara yang dibatkan NERIMA dan UKKP dan NARA uh, Saya kira Cukup sekadar itu untuk Teringkat ketanggung okay, Kalau ada interaksi station Kalau ada soalan, ada jawab soalan Kita boleh kasih Apa, -apa yang saya diterima faham Ada apa-apa soalan Ada apa-apa soalan Ada apa-apa soalan Ada apa-apa soalan itu bukan. Saudara-saudara, kita kena kena kuliahan ee seterusnya konsep jadi setiap peserta konsep bagi struktur Islam agar para di kat exam. Okey, good morning kepada seluruh kongsi tadi. Uh riba juga, riba buyuk kita cerita riba buyuk tadi kan. Riba rising from buying binary financial transaction. Maka, uh berdasarkan Islamic Finance and International Islamic Academy insurance, conventional insurance anda berimbang. Goyo. Yes, jadi, sebenarnya yang ada tadi mengikut secara issue dengan yang di-issue dengan insurance conventional, conventional insurance ada juga. Zaman tu lah ada dan apa dua lah insurance yang itu tu ni. Okey? Sebab apa? Sebab konsep dia gini. Dalam Islam di mana kita bayar premium, the bayar premium tu dia telah seribu Macam regulasi dia telah car eh, Untuk kereta Kita bayar seribu Kemudian Kalau ada apa-apa Berlaku pada kereta itu Dia akan bayar pada kita Atau dia akan bayar pada Orang yang Atau dia akan bayar pada uh, uh, Mekanik Dan seumpamanya okay? So maknanya Kita beli macam Kita beli seperti polisi Biasa Collins uh, tengok kepada insurans, Commercial insurance Adalah Bayar penyes adalah untuk membeli polisi. Ya. Okay. Polisi itu dia dan lain dia rudet duit. Polisi itu muat duit. Okey, sebab Di dalamnya ada apa-apa ada Ada akibatnya duit akan datang. Sama ada kalau lelaki jual dividen, ada tak lelaki saudara yang tak payet. Kalau meninggal di bagi rumah, ada. Dia tahu lah. Kalau so, ada dia pukul yang lain, kita ada pendidikasi saja Tapi yang ada sekali, duit Bila dia ada line of the quality adalah money So, hukumnya samalah macam kita beli duit dengan berbalas duit so, kan? Tadi saya ada Kita beli, kita bagi duit ringgit, kita dapat balik kata, Kita nak tukar duit ustaz sedikit pasal kita nak uh, nak air raja kan? Nak air kita nak buat ampaw saja kan? So, jadi, kita pucah dengan dia Kita berikan kakai, bagi dia rm ringgit, Kita nak duit RM5 Jadi, okay? so, dia kena berikan itu on the spot Tak boleh tanggung. Dan nilai dia kena sama RM5, RM5, kita menggali mesti lah Sampai ke RM200 Kita bagi RM200 Sebab dia duit rm ringgit, ringgit. Maka dalam insurans Kita bagikan premium RM1000 Untuk kita dapat Polisi yang diwakili oleh duit Yang mewakili duit yang ada Yang akan ada Okay. So, hukum ni sama macam tukang bil Eh, tukang bil Maka saksir kat sini Dia yang perlu dia punya Pada masa requirement tu Tak boleh Yang pertama, kita bagi limu Kita mesti dapat RM80,000 Ataupun kemudian kan Mungkin dapat RM80,000 Tak boleh So, dia jadi riba Bujuk dan fadun Dengan, dengan, dengan nasihat Kedua-duanya dua Itulah je Masalah dalam insya termasuk lagi dia mempunyai element of gambling sebab ada banyak insurans komersial duit duit kita kat situ kadar. Jadi hangus pada sistem macam game liga, novel sini lah pepip, kurang dapat. Kota sini tak dapat. Tapi tahu kita nak seleside sini. Betul ada juga orang tengah ada kita like, kesilapnya. Salah, dia kita untuk dia buat adrenaline. Ah uh, tapi katkan kita sebab syarikat insurans dia akan cek ada tak betul-betul dia nampak ada sebab bakar di korangnya survive it so, jadi itu adalah uncertainty pun ada gambling pun ada riba pun ada. berbeza dengan takapun Islamic, uh, yeah. Islamic insurance Islamic insurance uh, contohnya yang paling popular adalah wakar agency Bermaksud apa-apa beza dia saya sebagai participant sebagai contribution contributor saya nak join dekat dalam takaful. Islam itu. Macam mana jadi? Saya bagi premium dari itu, premium tu bukan oleh premium, Dama dia contribution. Saya bagi duit saya itu, saya wakilkan you, tentunya brother ni wakilkan. Dia ada syarikat takaful apa Saya bagi duit saya pada dia, saya kata ini akad ya sini kontrak saya wakilkan dia untuk uruskan duit saya. Kalau ada dalam group kita ni, group dia buat dulu. Ada yang benda-benda kita Kamu ambillah duit yang saya wakilkan itu Untuk bagi kepada orang yang sedang Bermasalah ini. Kalau tak ke Kamu tolong itu meraburkan Kalau merapu tu berjaya dapat untung Saya boleh kamu commission Beberapa persen daripada untung Itu adalah Takkan kuali akhlak Insurance Selain insurance Dia je Kalau tak ke Kalau ada untung Kemudian tak ada walaupun tidak Dia akan pulang balik seterus Seterusnya akan sampai balik pada saya Okey sampo dengan sebahagian daripada untung duit saya jadi digunakan itu adalah islami isu tak ada masalah saya tak bagi apa-apa saya wakilkan dia saya wakilkan sama dia contoh wakilkan simpang dan himpun untuk okay, tolong bukan himpun Tolong lalu tentukan 23 dia nak pergi outstation tolong pegangkan eh uh, okey so, jadi contoh juga saya nak pergi outstation Ini duit saya tolong tolong tolong jalankan Kemudian kalau, kepada, kalau kalau ada orang sakit Kamu tolonglah Dekahkan beri saya Saya nak pelaburan yang beri tadi Tentu kalau tak ada orang sakit Kamu dah tolong-tentu Terhukirin Maksudnya ke keluarga Mungkin dua tahun Kamu selalu melaporkan Kalau saya dapat duit ni eh? Sebelum pelaburan eh? Saya akan boleh gabung sedikit Komisyen Itu adalah Habis Habis Habis Habis Habis Habis Habis Habis Pertama, pergunaan dengan ASB Kalau menurut pendapat daripada Ustaz Mengatakan benda itu sahabat berharap Tapi pendapat daripada Jabat Mukti Perak dan Sabah Mengatakan benda itu diharuskan Kalau menurut pergunaan dengan CTX umumnya kita tahu benda itu adalah harap Tapi pendapat daripada Mukti juga Mengatakan benda adalah harus Jadi mohon perjalanan Baik Mana sahabat pemerintah putra. Adalah untuk Umi Putera Okey So amanah sebab Umi Putera dipatuakan Resolusi daripada Majlis Paswa Selangor So UKM berada di Negeri Selangor So di Selangor ASP adalah Haram So semua penduduk UKM bersih dah Dikuti katuanya Sebab Selangor punya Paswa digajetkan ada negara Selangor dia takap Dia zakul Eh, maka masyarakatnya. Sebenarnya, tak patuan Negeri Baru. Kanan-kanan. Bagus. Jadi, eh, kalau nak kodis, Sarawak lah. Bukan sahabat, Sarawak ada oleh kita. Okey. Yang kedua, itu patuan Negeri Selangor digazetkan. Ya. So, jadi, saya bersetuju dengan patuan itu. Terus, sebelum saya tak kenapa saya bersetuju dengan patuan itu. Saya cerita dulu cerita, patua yang haruskan. Yang itulah daripada Reset, patuan Negeri Merah dan Reset Sarawak. Yang lain, ya seikatul thalene fatwa negeri Perak mengharuskan tetapi dia meletakkan syarat antara syaratnya boleh dilihat dalam teks fatwanya iaitu dia kata berdasarkan kira kalau begitu kira syarat al-mubarabah di mana fatwa negeri Perak kata mesti berdasarkan kira yang diharuskan menurut buku Ahkam Ulumuddin menurut buku Al-Fawa'id wa Thaba'i Allah taala ini Maksud kita semua tahu bahawa menurut hukum Islam di sepanjang empat mata, 40 puluh ya, eh? mudharabah atau musyarakah, mestilah tidak ada guarantee capital. Adakah istilah ni? Mungkin pada pandangan orang lain okay, kenapa Islam tak benarkan capital guarantee dalam investment. Ah cuba tanya, sebenarnya tak fikirnya kan, cuba tanya ah uh, stock uh, Kuala Lumpur stock exchange. Ada tak garansi kemudian? Ada garansi kemudian? You believe bank awi punyai share, uh, strategies bank punyai share, uh, you believe maybank punyai share, believe apa nama tu uh, uh, uh, uh, uh, uh, mas punyai share? Ada garansi kemudian? Kenapa tak ada? Coba dia ada tu investment, itulah nama nama investment. Kalau garansi kemudian bukan nama investment, itu namanya pinjam. Loan So ASB mempunyai Garansi Sedangkan Pasukan Perak kata kira Mesti buat satu kira Mesti muntah Tak boleh garansi capital. tetapi mereka buat juga Satu ringgit masuk ASB Satu ringgit akan tekan Kalau masuk satu ringgit, satu ringgit akan tekan Maka dia telah menyelaki paswa suci Perak Sebab itulah Datuk bukti Perak telah menyebut dalam radio Perak Baru-baru ni eh? Baru-baru ni Kalau dia tidak mengubah cara dia Hukumnya adalah haram Walaupun baca paswa Perak kata harus dan walaupun nama saya harus kan Itu salah paham dari ujung tu So jadi jelan Maksudnya kalau you all nak pakai batal berak, tak kepakai, Sebab batal berak kan terkeluar Mesti buat cara berkeluar Mesti buat cara mudah Tapi dia tak buat cara berubah ramah Dia tak buat cara berubah ramah okay. Ini menyebabkan pelaburan ASD Telah pun batal okay. Void Noun Dari sudut For Kulofa Of Islam Batal Itu yang kenapa? Kalau negil juga tak pun batal okay. Ha? Ok, kita tengok pula The second problem NASB Investment Iaitulah Dia melaporkan 37% Di dalam Main Bank Group Main Bank Group adalah Conventional Walaupun Main Bank Group itu Ada di bawahnya Main Bank Islamic Tetapi Dia different entity Kalau nak melaporkan Islamik Kena melaporkan Main Bank Islamic Bukan Main Bank Group bila dia melabur dekat main bank group, maknanya 37% dana ISP itu diletakkan dekat dalam main bank group dan skor terlibat. Maka menurut, majlis penasihat syariah, Securities Commission of Malaysia. Oh, Tahu itu Securities Commission? Walaupun namanya dia Securities, dia bukan Security Guard of UTM, okay? The difference thing. Yang ini sebut the QE dia melibatkan investment termasuk dalam security adalah bond, adalah share. Itu security. Ya? Securities, commercial paper, ya. Jadi ini semua semuanya termasuk di situ. So Securities Commission of Malaysia dia ada satu big Department yang disebut pasaran modal Islam. Islamic Capital Market Department. Mereka ini lah yang check Yang buatkan standard Yang berikan faktor and syariah duit Kalau kita nak melabur dalam share Share ini alamkan barang Mereka yang tentukan Mereka yang buat Semakan Basing through the product And the, the company itself And the past itself So mereka meletakkan syarat Syarat mereka Mana-mana company Yang meet activities Ada seen full activities Ada yang low full activities Okay. So bila bercampur Mereka membuat patua Kalaulah yang Apa nama tu Yang uh, imperlisible Yang coordinated activities itu More than uh, yang, yang dilaporkan dalam yang haram itu More than 33% Tak boleh lakukan Kita tak dimenangkan Non-shariah compliant investment fund Namanya. So bila kita Applykan that ruling Kepada ASD mandi hukumnya LG tak lulus kerana mereka letak 30% ke dalam Maybank Group Okey? Jadi, ah. Okay? ah kemudian ada beberapa orang scholar mengatakan dia menjadi harus kerana ah uh, dalulah atau sulhah iaitulah uh, public interest Jawapnya, credible, credible business Sebab AHP has to put their money in Maybank In order to ensure that Maybank are owned by the government Owned by the government So, kalau kita tak put our 35% fund dekat dalam Maybank group So, nanti -si, Proezena akan beli Proezena akan So, Maybank ada jatuh di tangan Proezena Macamlah AHP Kuwait Manit Ham nak beli, dengan segera KWSP Ponsong Line untuk memastikan this big group will be repaid as our Malaysian company so that they can be foreign okay? uh, so jadi jawab saya saya kata kalau itulah dia punya intention that's okay, tapi apa sesuatu income yang datang daripada Maybank Group tak boleh diberikan kepada import kita according to allah permissible and prohibited income kalau government nak buat dia mau boleh ambil diri pergi buat jalan tanpa tol tol contohnya apa buat ample income everybody may pay retention money for sebab dia harap for individual tapi dia permissible for government for the benefit of all so dia boleh letak untuk buat jalan raya free tanpa tol Ya? Tapi itu akan jadi kuranglah listen kepada kepada individual kepada investor, so, lah? kurang uh, lagi baik kurang daripada haram. Dan kalau nak lebih kita boleh tengok macam mana fund institutional di bawah fund mutual fund. Their performance are very good. Walaupun dia hanya limited dia investment kepada yang syariah compliant and approved securities and counter. Dia to get dapat huge markah return, about 15 to 20 more than what 180 bandar. Tapi orang kata, itu memang tak. Tapi AS low risk tak, low risk high return. Tapi jika high risk high return, apa yang mana? Itu adalah rule of the game, betul? Rule of the game adalah high risk high return, low risk low return. Kalau low risk high return, ada something wrong itu sama ada saya alung bukan nak atau tolong ataupun ataupun libang ah uh, low low return itu yang boleh kita dapat itu rule of thing Yang macam supply and demand dalam ekonomi juga itu AD amin boleh tak okey dapat AD GDP BDS GDPM according to international standard international big Accounting standard adalah solution Saya putar dekat itu Apa saja administrative standard Must be actual and absolute amount Absolute and actual amount So cannot be by percentage yeah? Link to the amount given Dia yeah, letak value According to international bid standard Ia adalah rebound As for myself Saya lebih saya lebih <laughs> percaya Lebih confident Dengan international big ruling Daripada Muziti Johor Muziti Johor Kau saya, kata kakak Johor Saya kakak Johor Lihat saya, Johor tak ada kakak-kakak Saya kakak, I'm not bound with Quaswa, di Johor Johor, di for Johorius <laughs> Not for me Saya kakak, I'm not bound with saya beritahu kepada mungkinlah, mungkinlah want to meet me to discuss about BCBGM. I say, okay, very good. Anytime, anywhere, and okay. again. So sembilan belum bulan empat lagi saya akan beritahu. Insya Allah pada dia. Uh, ini kajian. Sebagai contoh, kita tak tahu calculation Not all scholars, not all Ustaz well versed in Islamic finance and calculation. Not ulustah. Eh, sebenarnya apa itu juga bukan na ulustah. Mana? Our pass great scholar. Majlis Ibnu Katsir, dia Ibn, dulu eh Ibnu Katsir Asy-Shatibi, semua mereka kata bab riba dan bab Islamic finance kewangan ni adalah yang bab yang paling head yang kuat, headest tu lah sebenarnya. Yang paling sukar kan. Tu, so, kita tak ingat kalau tak lama istiqamah yang faham. Then for that reason, a eh, lot of our Ustaz involved in scant investment via internet. And they thought that this is halal and permissible. participatory. Tapi tak lah. Even though that they are Ustaz. Sebab kita lagi nak tahu, orang yang dia niche market, like that, niche knowledge. That's not doctors. They are the doctor, they are the general knowledge. At the same time, ada tengahnya -tengah, yang yeah, specialist In one area So yang general, jangan pada tangan Berpatuah tentang yang Bab jantung, doktor jantung Dia boleh beri patuah okay? So kalau patuah dulu Kata gitu, kita kena jumpa dia Kita kena tanya dia e Dato' faham tak macam mana Relisi dalam pengkiraan Kalau dia faham, adakah Betul Kalau student post economic In UKM pun tak faham Uh, apa ni? saya mungkin nak review back, saya mungkin nak under ada apa nama tu, ada grade. Jadi saya, pun, it, saya nak bincang, That adalah our ourian, okay? Jadi uh, so, kita boleh rujuk, maka the highest body, reliable body dalam faktor adalah dalam faktor uh, Islamic finance in this world adalah this one, our. It's Asosiasi of Islamic Accounting and Islamic Mining. Nih dia ada 12, 15 lima uh, belas punya syariah advisory council member. Nih mereka adalah yang paling well vers dalam Islamic finance, muamalah dan seorang. Tu so, mereka punya patwa adalah haram dari mereka tak seboleh di UGM, tak mereka tak kasi lah. Nih mereka based of contact the ruling di Gentang. Wallahualam, mm. ada lah. Thank you. Student untuk Buat kondus Ada ya Sebab normal dia Dia punya credit adalah Stun Okay Credit management Dia punya credit safety start. Student tak ada Apa-apa pendapatan Bagaimana dia nak Pembayar Kondus itu Dan jauh zaman ni Student punya Image adalah Sangat buruk Sebab Bagaimana diberitahu Oleh CCCM Ramai student Yang tak bayar tang, Okay Sejadinya, saya tak sangka pula ada bank yang sanggup diberkutan uh, Mungkin ada special package tapi pastinya Dekat bank dia ni tau no? Bank untuk orang kaya, Bukan untuk orang miskin Lagi kaya anda, lagi murah duit anda dapat Lagi miskin anda, lagi mahal ruiz anda kena Itu kena mahal Itu konsep kapitalis yang ada dalam dunia ni eh, Kalau orang tu kaki application ni eh, Daripada one company of very establish company yang akan dapat kurang sebab risk dia ada very low kalau anda adalah macam Indonesia Indonesia akan dapat berapa rate dia punya interest rate untuk kereta untuk, untuk, untuk orang 15%, 12% why? kerana risk dia are very huge kerana duduk dia telah puan orang-orang ilang dia ni boleh Malaysia yang berdua-dua juta hilang. dilang Salih ini yang tak ni, berjumpul lagi Kan, apa lagi Indonesia yang berjumpul dekat Jakarta saja, ada Dekat-dekatang saja, ada Dekatang-dekatang Malaysia Selama-selama dengan Malaysia, duduk So, Malaysia really, very huge so, Jadi, dalam konteks-konteks ini Ditanyakan tadi, adakah boleh kita Beli dulu, guna cara rimang Kemudian, boleh kita mampu nanti Kita akan tukar. tukang Jawapannya, boleh, kalau anda mesti Anda tak matilah So, nanti lah, pukul dia kalau pasti boleh tak balikkan pun letak. Tak boleh. Saya ada mampu Ah, tunggu mampu lagi macam tu. Baik. Kalau boleh itu cukuplah Dia nak ajal dia kecil. Okey. Ah, boleh bayar tak? Ada tak ni dah. Kan? Tak ada saya dah. Ah, sabar ya sodari dijilah. saya saya ni belum mampu untuk berkahwin. Tapi saya nak bersama-sama dengan lelaki Boleh tak cakap berzinah betul sementara itu, itu. Uh, Sebablah Sama lah begitu itu, eh. Eh, sebab, eh, sebab Nabi sebut Nabi sebut Berzinah ni, uh, riba ni Sama dengan 36 kali zinah Dan riba ni Nabi sebut adalah buku ni eh, Sama dengan berzinah dengan mak bapak Sebab ke lah contoh zinah itu, sebenarnya Tak melampau, malah Kurang sangat melampau Uh, jadi naik sebuah kawin saya nak dinar dulu dia mampu dikit-dekat lah kan? uh, Tak apa lah Saya buat riba dulu Jangan so, mampu saya pukul riba uh, Sama Hukumnya tak boleh sama sekali uh, Pakat seluruh bulan masjid Jumat, keranak, kaji, kaji Allah Allah, ada soalan eh? uh, Jadi jawapan ni Saya Ga pergi rumah tu Tunggu pada kerja untuk pergi rumah yeah. uh? Allahah, Allah alam. Yeah. Okay Mantel ya. level, mantel marketing. marketing. Kita ingat apakah dia punya, uh, Atau yang asal asal ni siapa korang marketing, tak tahu asal asal ni apa? Asal asal ni apa? Asal asal ni apa? Asal asal apa? Asal asal ni apa? Asal asal ni apa? Asal asal ni apa? Asal asal ni apa? Asal asal ni apa? Asal asal ni apa? Asal asal ni apa? ni apa? Asal asal ni ada tak dia jual apa-apa? Kalau dia tak ada apa-apa, dia hanya jual Fake ataupun uh, Produk dia adalah Produk yang anda takkan beli Kalau anda tak ada sistem tu Hukumnya tak boleh Contoh dia dia jual website Ibu e Kalau anda tak ada sistem kaki-kaki pairing tu Anda tak akan beli Produk tu Anda beli itu kerana mata-mata nak Get into the system Kan, nak masuk pinter keramik tu Kalau itu, itu keadaan dia, buku itu semuanya Corn duit, di namun uh, yang yeah. ada di sistemologi Corn duit, baku menggunakan Boneka Produk tu adalah boneka, anda beli produk tu bukan nak masuk Bukan nak guna produk tu Malah ada tengahnya website Ya, yeah. macam uh, ada beberapa jenis multi level Ya, yeah. anda langsung tak nanti guna dengan website kadang-kadang nak pergi sampai lima kedai Wetan, ibu wetan contohnya. Nah, maksud tak sihat macam. Apa sahaja mangkrel yang tak ada produk, kongko ia adalah beramalistikin. Eh? Pat mantelo, benda tu umpamanya. Ini beramalistikin, eh, tak mantelo. Semuanya adalah muarita Islam. Adapun yang mempunyai aset dan aset ataupun komoditi, ada barang, ada produk. Produk dia adalah mempunyai. Uh, a unique, a very unique quality uh, Contoh, betul-betul ubat yang betul-betul berdasarkan kepada uh, uh, Very good research dan sebagainya uh, Yang ini dia lepas one stage Tapi bukan terus lepas One stage dia lepas Kemudian kita nak tengok pula dia ni system Overriding commission Overriding commission ni ada masalah dalam syuruh Islam Janganlah dalam Islam in order for us to get return Eh, dia sebutkan dalam bahasa Arab Ewa eh, In order untuk get some return Dia mesti ada One of these three elements The First one Mestilah ada effort Being put and given Kalau ada kerja Al-Qasibu Ada kerja Anda boleh dapat duit Yang kedua Mesti ada liability. Kalau anda nak jual barang Anda mesti ada liability. Anda ada Garansi Barang yang anda jual tu Tak ada defect kalau ada agak-agak Kerana itulah agak rakyat dapat untung. Yang tiga, mestilah kalau ada investment, Mestilah ada risk Kalau tak ada risk Dia bukan engagement sekalig selama No risk, no gain no, no, no pain, no gain yeah. okay. ok, itu yang tiga so, Jadi dalam multi-level Kita ada barang Tapi, contohnya saya Saya lantik kawan saya yang setelah Sebagai downline saya Dia pun beli barang saya-saya dia dia beli barang saya dapat komisen, hukumnya halal, ya, banyak mereka balik dengan banyak lagi. Saya dapat menjadikan untuk point orang bawah ataupun pen penjual sih penjualan. So, penjual dia dapat dia dapat dia beli dia dapat komisen halal. Kemudian saya cari orang B, dia beli saya dapat komisen halal. Tapi masalah timbul dia dia cari orang C. Dia cari orang belanja. Dia saja. Saya tak sebab saya jual untuk Saya tak sibang. Dia saja sibang. Dan dia cari orang saja buat beli. Dia dapat komisen. Hala. Saya dapat tak? Lah. Kenapa saya dapat? Ada wajib ni sebab saya watak. Tapi dalam Islam tak ada sebab saya watak. Berita macam lecturer dekat kuliah Dekat Singapore mereka UPM atau UAE atau poly UPM atau UN your lecture ajar you tentang bisnes dia ajar sekali you graduate you jadi business man. setiap yang jadi business man mesti dikoksiakan ke. kemudian you all semua pula you all ajar ada anak buah anak buah buat tak sedari anak buah tu buat tak sedari dia dapat saya pun dapat hanya teacher you teacher pahal guru ada ada Ha, kalau you all kata boleh, nanti saya tak cuma try kata -kata, A, Saya nak buat sistem multi-level Knowledge Tanpa belajar daripada saya ya, ha, You dapat yang untung, saya mesti ada portion okay? Kenapa anda tak terima dekat sini Tapi anda terima dalam multi-level Dalam multi-level, sistem tu ada problem Macam mana saya boleh dapat? Macam mana? Saya tak ada kerja kalau ada ni, saya mungkin ustad, ai yang tolong dicari. Okey, kalau dia tolong cari, itu kita boleh kata ada ada harapan. Harapan jelah. Ya. Okay? Tapi tak mampu anda mahu tolong semua dia. Bukan orang bawa dia ke muzara sini. Ha, aku kata saya macam buat ada effort ustad. Saya buat berikan lecture motivation talk kepada semua dong Itu YouTube kalau itu anda nak jadikan sebagai bukti anda input, input itu layak untuk dapat token of compensation saja. Untuk anda retalk, bukan maknanya saya retalk hari ini, semua orang lupa ni return, anda mesti bagi saya commission, semua yang anda dapat. Tak ada? Tak ada? Bukan begitu cari token. Token itu bagi langsung habis full stop. Kali lagi kita beli saya dapat lagi. Full stop. Tak ada maknanya setiap kali tak beli syama pun tidur, berdampar dua lagi ya yeah? so dia dia tak gerak. So macam mana saya boleh dapat? Kalau dia nanti orang 4, 5, 6, 7, semua ni masuk, semua saya dapat juga. Terus. Kenapa saya dapat? One Wan daripada Big Boss of one multi level datang jumpa saya dekat UI. Dia nak selamaikan, dia punya program. Saya datang kan. Tapi boleh tahu taklah dia datang kena bawa dengan yeah? okay? so, saya ada vital. Ya? start. Okey. Kalau saya start awal boleh ni, susah tu punya. Lepas tu dia pun nak nantik sana, dia minta saya bagi Quotation fish berapa Saya pun lepas dia balik, saya bertemu dia Saya tak boleh boleh fish tu, saya nak cuba tewati series tak? So, dari dia akan call, tanpa lagi dia tak call Sebab kalau dia nak ubah, dia kena ubah whole system New, new system yang kita buat Dia kena buah semua overriding commercial B, B, B, B, B, B Dia kena ganti dengan IT tak ada guna nak pilih ni One day ni, two day Business day to work Tak ada Dia kena buat pusaranggah Dia kena sungkar dia punya form kan? So, dia tak cakap dia dah head-head So, dia tak cakap dia dah Di head-head dia tak cakap Saya pun Terus so, tak cakap Di sini pun saya pun isi We have come Dia tak Tak boleh buat-buat lah Dia tak cakap Okay So, cuba Ada apa-apa ya yeah, Boleh tak? Saya nak tanya tu je. kenapa I dapat sedangkan orang bawah ni kerja Dan barang tu bukan saya punya Barang tu bukan Kalau saya punya ha, dia Saya jadi punya dah besar Saya buat kerja saya macam dewan ni Penuh dengan barang So dia dapat orang-orang bawah, dia akan ambil saya Saya dapat commission dari barang yang saya jual Dan saya dapat komisen Sebab saya Rivality saya saya punya barang kalau tak, saya akan ganti Dan, Tapi maksudnya, bukan saya, Kami pergi lah, ganti ya, Kalau tak, kita pergi Itu, tak ada Dan juga, bukan saya tak ada satu Wallah, Sebab itu, kalau tanya saya Syubat meragikan. Dan Umar Al-Fatah Dia second kali, Om um Islam eh, Berkata Tarak tu Is'adda'aqsharilhalal Maha fata riba kami Umar al-Fata tidak tinggalkan 9 berpuluh benda yang halal kerana takut dia Nabi sebut phạm waqa'ati subhah haram siapa yang duduk dalam subhah dia samalah macam duduk dalam benda haram tu so, sebab tu lah saya kata, masih ada kata mati level dia takde syariah and vital you berkualiti ada ada syariah dia akhir siapa pun boleh ni yang berkualiti yang terkenal sebagai orang yang boleh Yang baik lagi Lagikulah dia syukur Kalau ada saja Barulah anda beri masuk Sebab Semua ini kemahatan anda Dan order over to the syariah advisor To so, answer the question In the, the afterlife uh, Macam ni selanjutnya Tak ada syukur Sebab Semua telah ditanggung garant oleh syariat and finance Mereka yang bertanggung jawab Di dunia jadi akhirat So apa-apa transactionnya Tak ada syariat and finance You are free The model of the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 itu perungkapan dia. So, ada soalan terus mengenai jawapan ni, soalan ni tentang correct option. Option adalah telah dinda dengan oleh Dewan Islamic Association of Accounting and Financial. Jadi ini dia orang memberitahu dalam fatwa dia, option adalah haram. Option adalah kerana antithetic. Option jadi yeah. ada flat rate Dia ada garaguan rate Kita exchange Itu uh, swap yeah. Option Dia boleh ambil yang macam tu Dia beri pilihan Yang ni suka yang ni Yang ni ikut mana-mana rate Dan tu upamanya One eye tersebut punya isu Dia boleh tengok sendiri Saya telah tulis Dekat dalam buku saya ni Boleh tengok sendiri dia punya ruling Dengan kenapa uh, Tapi sekarang untuk diterangkan Secara death in general So itu adalah Oficial dengan hmm. Adapun future uh, Crude from all future Telah dianggap Harus oleh majlis Syariah Constitutive Commission of Malaysia Tapi dia ada syarat, Dia ada Condition and requirement Requirements So boleh rujuk dekat alam Boleh pergi ke Constitutive Commission Beli satu buku resolution Boleh baca sebuah investor Apakah dia punya syarat Yang bentuk-bentuk Bukan semua bentuk adalah hal. Ok Baik. kemudian soalan tadi, tukar kemas, Macam nak buat lagi? Jawapannya sudah diajak oleh Allah SWT. S.A.W. Yang mana seorang sahabat, Tengah betul eh? dia tukarkan tamang, dia nak tukarkan kurma. Kurma ni benda yang macam geman sedih lah. Dia punya syaratnya. Dia tukar kurma yang buruk dengan kurma yang baru. Dia bawa 2 kilogram kurma yang tak berapa elok, yang dah lama, dia nak gaji dengan kurma yang elok 1 kilogram. 2 kg daging kelo. Ya bagi duit ke daging kelo. Dulu kata ini adalah riba jangan buat. Sang macam ke? So, elo kata, "Boleh, bagi aja. Nanti kata kamu jual 2, -2, 2 kg, ambil duit, kemudian kamu beli 10 dengan duit itu." So, itulah tak ini dia hukumnya. Kita kena jual rumah tu so ambil duit, kemudian kita jual, kita beli pula yang baru dengan another separate and independent perjanjian. Itu tadi. Baik, tak ada debit ada tak dia ditanyakan debit card adakah masuk dalam kategori bank debit card adalah satu kad yang kita Mesti ada account di dalam bank pengeluar ya eh, kita mesti ada duit dekat dalam bank tu So debit card tu hanya sebagian kita menggunakan duit kita yang ada dalam bank tu That's all Okay, memang eh? Itu debit card So adakah harus? Bantu hukum dia tak harus juga Sebab duit internet account bank tu Tak halal Macam saya sebut So having account dengan current account Kita letak dekat dalam conventional bank Tak halal Karena mereka akan use our fund Untuk generate more income Using uh, uh, uh, conventional everybody loan So dekat itu, the first stage dah takut Second stage tak boleh masalah Kita buat dalam buka duit kita saja Tapi the first stage dah takut Bila first stage dah takut, second stage no more possible Okay So jadi macam mana cara kita nak ada alternatif, iaitu itulah Raji debit card So, semua debit card Yang dikeluarkan oleh selamit bank Adalah ini So kita ada alternatif Maka kita tak boleh kata penolongan itu debit Ada pun card card So card card ha? Card card adalah card yang kita gunakan Kita tak ada duit langsung Dan bank tu beli macam load berlisa. Tapi kita kena bayar in full Setiap bulan Berbeza dengan credit Yang dia memang man tak bayar full Setiap bulan Card card memang kena bayar full setiap bulan dia kalau tak payah pun, dia akan kena penalti yang beribang hukum ha? Tapi kalau tak kena penalti, Harus bersak Oh, tanya-tanya ha, Jawapannya, kita kena ensure secara lalui uh, uh, uh, uh, Caksat, kebanyakan caller kata Harus Dengan syarat kita bayang penuh Tapi kita ingat kalau kalau tak ada islamic caksat Baik kita angin islamic caksat Macam ragi, kerana mereka juga ada visa. Punya approval So kita boleh digunakan di seluruh dunia juga Sehadap beberapa problem Tapi sepatutnya American Express adalah Satu contoh besar untuk takkan Dan dia adalah harus digunakan Selagi mana kita membayar perut Jadi uh, dia punya backbone of the business Bukan riba Tapi adalah Cakkan Jadi seluruh payah. perut Habis Ada kesalahan? Ha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 Ketua syurga berada eh? Di situ macam makan kita bincang lagi Terus bangun ketua syurga tu Terus berkhidmat kita juga lagi insya Allah Terus lebih terbang Yang panas dia Jadi saya nak ingat tahu Pinjaman don kerajaan dia Rumah dia ada dua jenis Satu yang islamik Dia bukan loan di perdayaan Yang seluruh yang islamik eh? Eh, yang, yang komersial yang konvensional, dia kata uh, uh, Dia kata, dia cak perkhidmatan Dia nak buat macam DPL lah contohnya uh, Tapi saya kata haram dan Okey. Kemudian yang islamic punya uh, Mereka guna Baik di zaman adil uh, Saya kira mereka ada penasihat syariah Maksud ia telah pun, okey lah Saya tak mahu nak cek-cek lagi lah Sebab dia ada penasihat syariah, dia tanggung So yang islamic tu halah, Yang konvensional tu adalah Konibitens Okey. Ah itulah ketika itulah dia pun kata Tapi ada seorang doktor Zubir tahu dia kata kalau rate kita uh, uh, adalah below the market rate dia adalah halal Dia dia kata market rate untuk kediaman rumah 7%, 6% itu tempat dia. So ada orang tak dia kata halal nah, Ah ini nampaknya orang yang tak faham bertakwa. Betul sangat lagi menyedihkan. Eh, padahal haram Satu titik pun haram Dua titik pun haram satu botol pun haram Haram, satu titik pun haram Ini satu titik pun haram Dua pun titik pun haram okay. Teribar, satu titik pun haram Dua titik pun haram Dua liter pun haram okay. So, itu kita kenapa? So, ini Untuk perumahan daripada percuma Loon kerajaan tadi Mereka katakan 4% mereka kata dekat luar mahal. So kita bilo, bilo market rate. Satu lagi yang menarik. Sebab pinjaman kandangan kerajaan di, di adalah dikira sebagai sum loan. Lah. Mana boleh compare sum dengan commercial loan? Kalau tak compare dia murah ke tak murah, market rate kita kena compare dengan sum financing juga lah. lah. Eh, dulu, uh, tahun dua tahun lepas Saya dapat offer daripada Raji Untuk kerja dengan mereka hmm. Saya bentangkan benefit dia Antara benefit Raji Untuk staff financing Rumah, saya entitle untuk beli rumah berharga harga RM700,000 Mereka akan beri pinjam Dengan karta kosong, Kosok, kosong. Semua koso. lagi berang Raji staff financing ke Kerajaan staff loan Bawa uh, bilo market ke <tuh> ya, ni, uh, Bagaimana <tuh> you compare dengan ah, Ni kau tak kena Compare uh, uh, court by eastern Dengan pandang-pandang pepak Memang tak okay. uh, so, Jadi so, so itulah jawapan ni Jadi wajib untuk ambil Kerajaan punya Islamic financing untuk home Habib Sila Bismillahirrahmanirrahim. Jadi soalan yang pertama berkaitan kalau tadi sebut soal hedging berkaitan nama, nama Macam mana tak dengan hedging? kalau hedging saya ni kalau tolak di kereta tu RM50 tapi kalau saya trade ini lain lain macam jadi RM70. Itu berkaitan dengan hedging. Yang keduanya ada orang-orang kata bahawa riba ni diperkenal oleh Yahudi dan tradisi zaman Yahudi tak guna pun sistem ni. Adakah di manakah kebenaran fakta tersebut? Wallahu soalan yang pertama track-in handphone saya sangat ke, bahawa yang track-in ni terukar, adalah ribawi item yang 6 Nabi sebut tadi handphone tak masuk dalam enam kali tu Nabi tak ada sebut handphone be bi handphone dia ada dia ada so handphone kereta komputer tak masuk yang termasuk emas, serap, karansi gandum, berat barang makanan asas satu orang makan riful jadinya kita tak pula. So riful datanglah 2 minit, no problem Jangan limpah. Okay. Yang seterusnya aitu bila baca mukadimah, sampai bila tu silap ke tentang ribawi aitem. Ah uh, ribawi aitem. Eh uh, bukan semua benda. Kereta tak masuk tumpah lama tak masuk, Ya? Kemudian riba ni dikenalkan oleh Yahudi Ini saya pun tak panggilah Sebab dia perkenalkan atau tidak Tapi riba ni diharapkan oleh Kristian, diharapkan oleh uh, uh, uh, Yahudi, Juj uh, Diharapkan oleh Apa nama tu Islam uh, itubuh, Ini semua agama mengharapkan ni Okay So, satu-satu yang ada uh, Yang buat juga, maknanya mereka ni pun tak pegang kepada agama besar-besar besar. Okay So, jadi ya, riba tu memang betul dari Yahudi diharapkan bersama dia Tapi dengan orang lain diharuskan Pertama Sebab Juz ni dianggap orang manusia selain daripada Juz ni adalah uh, uh, uh, binatang So binatang ni kita disaruh buat apa? Nak pepak ke? Nak pukul tanggal pada orang ke? Nak pergi ribah ke? Nak mempak ke dia, dia kan? Semua halal nah, tegar Yahudi mengalami tu Mereka menganggap semua orang lain adalah binatang Uh, ataupun Apa nama Low grade Yang tak layak Untuk berhitung Dengan mereka pun Sebab itulah Kira mereka buat perjanjian Mereka mesti Bridge the agreement uh, Sebab uh, Buat perjanjian Mereka jantar Bridge Itu berani kita Yalah uh, Itu Habis Salah Lain uh. Saya okay. nak tanya Siapa Bukan okay. Bukan okay. Bukan Bukan Bukan Bukan Bukan Bukan Bukan Bukan Bukan Bukan Bukan Bukan dia Jadi jual minyak kerajaan secara tak kerajaan. Jadi tidak akan berubah. Dan jual kat luar tu kita, kita jual pada waktu ni? Luar. Jadi jual di tak akan sekarang keputusan jual di dulu. Baginya akan berubah kebijaksanaan tadi. Salam sebab willing buyer willing seller untuk penetapan harga dan dia bukan bukan a asset equity item dia pada, uh, dia sediakan credit pada a money accredited pada sana untuk nama hedging gitu dia buat hedging dia untuk mitigate the risk fluctuation of the price so mereka dah setuju dia nak untuk jual dalam tempoh 3 tahun Uh, whatever, regardless aku tu harga yang akan berubah Kita jual dengan harga 1 liter Sama dengan 3.20 So tak tiba, tak ada masalah Okay Adik, macam mana? Saya nak menyebabkan Saya membeli sebuah tahun Dengan harga tinggi Kemudian saya keluar balik Dengan harga duit Dekat itu saya dah butuh Dekat tiba-tiba Harga tak tiba Dekat tiba-tiba Okay Jawapannya tak begitu dibalas tu, kerana nabi salah dalam hari nabi berikan satu dina, nabi saya ada langsung. Satu dina nabi tu orang sampai ini kalau beli kambing, di waktu itu seekor kambing harganya satu dina. Zaman sekarang satu ekor kambing berapa harganya? ya? Eh? He? Hmm. ada yang demo dia janggale, tapi in emre lima ratus. Okay, jadi so, nama nabi satu ekor kambing satu dinar sahaja. Jadi tambah so, di bawah lah satu dinar nabi bagi ni dia pun berjalan masuk pasar, dia pun cari kambing, dia pun jumpa lah, dua kambing, dia pun pandang margin, kawa, kawa, kawa, kawa, kawa, kawa, kawa, kawa, kawa, kawa, kawa, kawa, kawa, kawa, kawa, kawa, kawa, kawa, kawa, kawa, kawa, kawa, kawa, kawa, kawa, kawa, kawa, kawa, kawa, kawa, kawa, kawa, kawa, kawa, kawa, kawa, dalam kejalanan balik, rupa Nabi, SPJF eh, Nabi suruh waktu beri sepuluh kambing Apakah nak buat balik duit orang ni? So, dia pun berhenti di SPJ market Dia pun cuba cari penjual, air pun Dia dapat jual harga kambing dengan harga masalah yang masal Satu dinar Dia balik rupa Nabi, dia bawa satu dinar Dia bawa satu air kambing ha? Nabi tu waktu beri sepuluh dengan satu dinar Dia bawa satu kambing dengan satu dinar pun tak ada ni Nabi pun tanya apa yang dia buat, dia pun tanya apa jadi Nabi pun terus langsung tangan doa Bahawa dia ini memang pandai, kalau tanah Mungkin akan mati juga Tunggu. Apa kaitan dengan soalan terkuat Kawan kita tadi Kawan sahabat ni, dia pergi Di nekor kambing dengan agar Tengah dinam Dia jual dengan harga satu dinam, berapa percaya itu? Seratus peratus Nabi marang lah ha? Tak apa, nak marang, tu kenapa saya orang. <laughs> eh? mana kalau jual 20, 200%, 200 pun halal lagi as long as itu adalah market value kalau itu market value, that's it tapi kalau above market value ah that will be a problem contoh, kopi satu kotak, dijual harga market value 20 ringgit tapi dalam market yang buat, mereka bual 250 ringgit <laughs> itu besar itu yang benda, berapa-berapa sahaja Tapi kalau market baru Market baru Memang orang beli ni punya Secontohnya ada kawan saya daripada Jordan Dia beli bantar berhenti Dengan warna gold Dia beli harga satu jenis Bukan jenis emas Satu jenis maknanya lima ringgit Lima sen. satu bantal, bantar Dia boleh banyak-banyak untuk container Dia balik Malaysia, dijual jual kat Kuantan Satu bantal Berharga Tujuh blok, kerimo blok ini. Ini beri beri mana Hampir di sini tuh caw. Masjid Diri. Bukan, lah. Lagi mana Masjid yeah. evidence mengatakan market Diri peribis kerana Nabi salah kata itu? So, Allah salah tak? Muka Nabi Khalifah. Minta Nabi tak elana. Ya Rasulullah please do the right thing for us. Dia minta Nabi buat price fixing, Kiri price fixing Untuk demarkas Nabi menolak Nabi kata Allah layar menentukan harga Turun naik Demand and supply Based on the actual demand and supply Tanpa ada injustice element Demand kan Maksud pada kata Nabi tolak Maksud ini buktikan Market value adalah pada tu Okay Harilah Puan dia Dibanggit Dibanggit ya pada nanti kita Saya tidak direk kan? Okay. Saya saya hormati. Saya sangat ada kita yang pertama, konsep hutang Islamik goldina ni, kan goldina ni payak ke? Payak ke dia? Kita nak nak tinggalkan the concept of money hari ini. Udah kenapa apa yang konsep Islamik goldina maksudnya lepas tu? Dan tetapi in practice dia ni kita nak kita pun kita macam cerita sejarah ya lah. ataupun teori saja. Tapi pada masa tu mungkin elok untuk anda belajar dengan sistem macam mana eh, goldina perfunctory gol dikalkan ini kita tak jadikan nak, jadi, nak kembalikan golden era yang ada institusi beliau sebagai medium of exchange kerana dia lebih baik kerana dia punya fluctuation of the price tak tak tak ter apa nama tu uh, currency Okay the currency to so, the creation of fiat money sendiri pun dia ada element of interest and reward blending creation of the money dia punya creation of money ni memang di-create untuk create Kalau saya ada RM20, saya boleh create Lepas RM20 ni lebih lagi Dia memang ada nilai ha, Supaya kita kena Kadang-kadang berada macam mana dia dapat nilai dia yeah. so, Jadi nilai mata wang ni dia dapat caranya Tak berapa cari tak berpelayan So dari itu gold dengan silver ni Dia jangan dapat nilai-nilai ni -nilai. So oleh Narni kita nak kenalkan balik Tapi sekarang ni Belum ada apa-apa uh, Great effort yang dibuat oleh mana-mana pihak Kecuali ada Kelantan cuba nak 5 tips Tapi Tak dibenarkan untuk di sekelit uh, Maka dibuat ni antara kahwin ni, ya. Yeah? Kemudian dulu masa zaman Tuan Mahzir ada sekali uh, Di luar dan juga Habis laku Betulnya yeah. laku Pertamanya habis-habis markah ni pun. So itu adalah case. Kalau betul-betul nak nak buat bagi kita boleh try OIC member statistics member. Dia boleh buat Tapi dia tak mau buat, kita buat pula. itu saja. Kemudian tentang apa-apa CPI sebenarnya itu harga-harga barang awalan ni. Ah state Interference that intervention. Maka dalam istilah ekonomi, take international aloud. Tapi mesti ada aim eh? Dia mesti ada true objective uh, Objektif dia contohnya macam uh, dia nak Bila ada berlakunya Monopoly Ataupun ada perempuan, dia petang, dia makan Dia buat holding Ada some, perempuan big trader, dia buat holding Dia simpan barang, nak bagi harga tu bird, naik Dia simpan barang-barang, semua orang banning Semua orang nak rush, saya simpan harus hukum air akan naik So government kena protect the consumer and the public rights So dia kena masuk campur Dia kena set a ceiling Ah, terus uh, Ia telah pun berlaku Di zaman Imam Malik dan di Al-Aq Dia berlaku di Kezaliman dalam pasaran Government boleh intervene Campur tangan Buatkan price Fixing the price Dan government juga boleh campur tangan Bila mana Uh, trailer contohnya, perpakat memang jual Dan ikan masuk beli tinggi, macam Padahal modal mereka tak usah mana uh, Dan government tahu, set-set sementara ini dia tahu Tapi dia sengaja menaikkan harga begitu tinggi Sekali lagi, gobermen kena masuk campur uh, Tapi ada cara ni, gobermen masuk campur government kena rutin, rudin, kena bagi subsidi TV kepada ni, ataupun bagi Pempatan sikit, ataupun gobermen kena keluar duit dia untuk uh, Dan tuan jadi maknanya ada beberapa Constitution berubahkan, tapi dalam general ruling tak berubahkan. Allah malam. Baik, ada lagi yang bertanya? Tidak. Eh, makan malam.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 Lawyer dan firm, legal firm yang uh, Bila mana ada customer Kepada conventional bank Indy Forbes, maksudnya tak bayar hutang Betul kan? Eh? Kemudian bank akan uh, Appoint lawyer untuk Pergi kejur lah kan? apa, apa juga, siapkan dokumen untuk Saman kan? Betul kan? Uh, maksudnya dalam panggilan Saman tu, berarti uh, lah Kita dah uh, nak punya Terima kasih Kita dah nak punya Terima kasih Kita dah nak Kita dah nak Kita dah Okay, okay. Okay, jadi uh, uh, minta utang itu? jadi minta hutang campur itu sendiri kan Jadi siapa yang kuat puasakan benda ni, siapa yang buat kerja ni, loyal Sebab bank, konvensional minta Jadi hukumnya, dia akan tengok kepada the, the original one The original one adalah loan Kalaulah customer itu tengah buat loan dengan bank konvensional Lepas tu customer itu tak bayar Kalau semua tak bayar bank upah lawyer untuk dikejar bekerja dalam urusan pembayaran yang tertunggak campur interest lagi. Maka bank itu dengan customer adalah riba. Policy Lawyer tu bantu disuruh membuat kerja itu lawyer pun dapat commission untuk first dia buat penyusuh. Hukum dia masuk dalam apa yang Nabi kata. Laa na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala di bawahku ladahu wa shayda wa shayda wa kitabah. Eh, iaitu adalah nanti oleh Rasulullah semua yang terlibat dalam riba, yang memberi riba, memakan riba, mengulih riba dan menjadi saksi riba. So jadi lawyer termasuk dalam kumpulan salah satu di atas empat. Dia adalah orang yang pun buat kuantakan riba itu dan dia dapat komisen mengikut hukumnya adalah. Haram. Saya cakap ke pada lawyer dulu dulu tak ada satu riba dan tutup. Ada satu syaholah berkirmah Dia keluar daripada kirmah Sebab apa yang dia cakap. Tapi entah maaf saya cakap Daripada apa yang Nabi cakap ha, Orang kata tadi tu, oh, semua layu buat Ustaz Semua layu buat bukan hujah eh? Macam juga Semua ustaz masuk. Ha, masuk Semua ustaz masuk Semua hujah okay? Jadi saya nak beritahu Bisa yang terus terang kalau dia adalah riba Membantu Orang Contohnya macam gila Macam Uh, orang A dia nak bunuh orang B Nak bagi Nak bagi Clear kan eh? Tapi dia cuba-cuba nak bunuh tak day Maka dia appoint orang ni Untuk tolong bunuhkan Maka orang yang di-appointed ni Terlibat, pembunuh, eh? terlibat eh? Ha, tak ada pembunuh Sebab ni Tak nak cari lawyer tu dia. dia ni tengah nak ambil riba Daripada orang lain Dia gagal mendapatkan riba dia Maka dia appoint lawyer ni Untuk tolong pastikan dia dapat riba dia Sama sudah. So memang dia ada dah ke bendu-bendunya lay lay aku tak sedialah. Ya. Sebab dia apa? Dia Allah buka. Ya? Ada yang bertanya, perjanjian keduanya soalannya tentang uh, uh, commission. Dah lah tadi, kita dulu tolong bagi bunuh Kalau kau dari berbudung, sebab aku bagi kau projek berbudung ni, ya. Okay. Aku bagi kau hmm. commission secara bawah meja. itu pun perlahan pun ada Nabi Muhammad rasulullah oh, oh. yeah. ya Allah itu rampua uh, rampua jadi uh, so yeah. yeah. rampua ni berlaku banyak ni eh. berlaku banyak bentuk macam-macam bentuk ada dalam, ada boleh rampua ni bentuk-bentuk semasa yang orang tak fikir tapi ada berlaku ya yeah. tetap juga dengan beribu-ibu pemimpin di Indonesia banyak eh, tetapua nak buat projek eh. Satu ya nak buat projek Uh, contohnya, duit tak cukup. Lepas tu, nanti kita tiba kita minta lebih sikit daripada nampaknya actual claim. Dia kata tu, kita buat program lain. Haa, pelipu jauh ni. Ha? Pelipu jauh ni. Okay. Kecuali, betul-betul anda dizali. Uh, dia ada, ada satu kriteria yang harus anda dizali. Macam rasuah. Anda, contohnya anda kena tangkap tanpa bicara uh, dekat Iraq macam tu. Ketika kita akan pergi melancong, kita tangkap tanpa bicara, Haa, boleh-boleh-boleh Ketika dia Lepas kita tangkap tu Pegawai penjara tu kata kamu nak lepas, kamu kena bayar masuah tak? Kita boleh mungkin fikir bayar Kita masuah Tapi kita halal Bukan tak? Kita harus Sebab kita dianyayani Jadi kita rasuah kita berusaha kat dia saja, bukan kat kita Tapi kena betul-betul identifikasi kan berlakunya kembaliman Kalau tak dapat identifikasi, tak boleh Betul-betul dan simpan menggunakan e-mails okay? Sama juga ada orang Company-company Dia buat kontrak uh, Dia jadi procurement Dia bagi procurement berikan, kan Dia lah yang perlu berikan Tender untuk orang uh, Dia lah semaksudkan Kualiti untuk Disermin Which company Dia akan kan dapat So Biasanya syarikat Dia akan kena open tender uh, Dia kena open Bila open Kita dah dapat Ada, ada 5-6 quotation Kita dah sampai Barulah dia boleh Discap tapi kawan ni, dia nakkan di kawan yang punya company dia dapat Tapi dia perlukan 5 quotation Maka apa dia buat? Dia create Dia own quotation Gunakan teknik palsu, stop palsu Dan yeah. semua dia memakai harga tinggi, kawan ni pun lah dia harga yang paling power sendiri So, automatik lah kawan dia dapat Yang lain semua quotation, umumnya, naikad tak wujud Ini juga adalah jenis-jenis oripuan yang wujud di skrinik juga yeah? uh, Habis soalan saya awak ah yang membuatnya itu Ini sepatah pertanyaan Saya akan menggunakan Apa yang kita datang Saya itu apa yang ini? Murtang Saya tidak pernah berguna dengan anak dulu Murtang Murtang Murtang Mungkin Mungkin tak tak tak tak tak eh. Oh, almost <laughs> done So, kita tengah buat business dengan orang Islam Ketua so, kita, kita rambut man, kita investor, kita buat kita, kita, kita, kita, kita, kita <coughs> provider Kita bagi kepada seorang <coughs> manager, fund eh, manager di Islam So, next, boleh keluar di Islam, kita punya akad kebatan <coughs> ah, Itu bukan semua masalah, saya rasa. Sebab Muslim are allowed to deal with RM50 Dalam semua transaction dan perkhidmatan Disebutkanlah Bismillah, ayahku, Nabi, Ali, Muslim Iaitulah dengan syarat Jualan dan buat eventment tu mengikut syarat yang di start to Kita nak buat, kita nak Kita beli bank, bank Islam Jadi dia punya pegawai dia dalam Muslim Tak ada masalah kita nak Buat event dengan dia No problem Malah Nabi sendiri pun berdurusnya ke nanti barang dia terju seron sahabat-sahabat juga memberi membuat tawaf dengan orang-orang musyrik. Okay, dengan orang-orang musyrik tu so, itu bukan pandangan uh, Semua timur bangsa Allahu right? akbar. Okay? Okay. soalan eh, dia iaitulah ya kita menganjurkan pertandingan bola Tujuh sebelah eh, betul eh, betul eh, apa ya. ke betul bagai menganjurkan pertandingan main bola Tujuh sebelah semua semua group yang nak masuk kena bayar yuran 200 ringgit betul eh 200 ringgit uh, kemudian siapa yang menang dia dapat ambil 200 ringgit yuran daripada 10 kampung bulan sebagai hadiah daripada duit yuran dia ya PWD yang duit yuran Betul? ke okay. boleh tidak boleh jawapan dia menurut international academy dia ada dalam duit ni macam ada banyak buat ni tuan tak ada duit, tuan tak ada kita buat dalam pertandingan tuan hati-hati diambil daripada kumpulan duit jual, kukul dan duit jadi itu international state international ah, manfaat kekeluarannya kekeluarannya so ada pandangan minority ibn Tania Minoriti kata, korang nak jadikan jalan Kita jadikan seorang Muhaldin, macam Sina Butang Dalam bahasa Bahasa Pasar eh. Di bahasa Pasar Nak bagi orang maham eh. Macam mana dia akan jadi Muhaldin Muhaldin maknanya akan ada satu Ada satu group masuk, dia masuk for free Dia masuk, tak ada bayar Dia masuk free Cuma jadi halal, kata Callers ni. Uh, tapi, majority of the scholars Tak setuju dengan pantangan mereka okay. so, Jadi, soalan dari kita pun sama juga uh, Kita ada permainan uh, Kita main badminton sebenarnya. Uh, Kita letak duit Siapa menang, dia dapat harian -hari duit Ia adalah tujuh Bila sas Sampai sas Ada soalan, sari Ada soalan so so Ada Yeah. Uh, okay. Ada uh, financial planner dalam petunjuk masyarakat Ada financial planner? Ada tak Ada tak? Sorry, financial planner macam tu ni? Financial planner Yang um, ya. boleh kita rumpul dan ikan uh, ya, Kan lukul ada lukul. financial planner yang ikan dalam masyarakat Companies? individu dan company <coughs> yang buat di service Ada ada, antaranya Raja Harwani, Datoq Zahir Injarah Injarah Injarah Injarah Kemudian juga Perniagaan uh, yang lain adalah uh, uh, Kita tahu-tahu Tapi yang paling keren pun Yang paling keren pun Kita tahu Injarah Tapi ada yang lain Pasti ada yang lain uh, Ada yang lain Iaitulah Amani Business Solutions Poster uh, Dr. Muhammad Daudapakar Apa-apa-apa Kemudian Dan um, buatlah atur tu insya-Allah macam tu boleh buat kerja pada juga kalau yang iaitu mese Takapul Takakul company pun boleh buat bonus dalam kumpulan eh sangat talent. Dan mereka boleh, -boleh plankan. Kemudian demikian juga amanah wang hadiah dia. ada Planer yang bentuk khusus kepada wakaf. Wakaf lah. Policy policy trust pun ada juga. Strategi, kan? Eh? Habis. Itu soal ni kebanyakannya. Ah, ya. Kami akan mencipta di kalau satu jenah, kalau satu tampar sini ada dia berubah. Adakah itu adalah rumit? Kalau itu, sebelum kita tampar kala, dapat kau baca macam? Soalan yang oh yes, ini lebih pelik saya hutan <laughs> eh, apa kala di belanja makan patutlah makan itu adalah gigi. Wah, betul lah. Sampat tak lagi. Ya gigi. Ada betul tak? Betul dibuat ni ada element of effort. Kalau gigi yang tahu sikit dia buat oh, all tak kena salah. Tinggam nombor salah. Gigi so, bukan terhad kepada nasib kat situ dia. Ya, dia bukan kuat kepada situ lagi jadi sekarang ni Belagi makan saya tu Belagi makan saya tu Semua ada yuran Haa Dia tu semua sebuah bayang Semua sebuah Tapi sampai boleh balas dan makan Dia lah tu Masa main tu Tapi Tapi Minta belajar Saya tarik balik Saya punya pandangan tadi Sebab saya Eh, Dia boleh tarik balik Haa Mungkin-mungkin lah Pasit Okey Okey tadi yang yang datang keluar memang datang tapi yang benar mesti yang datang 10 je 10 mesti makanlah ada situasi berkaitan okey kadang-kadang anda kata dia dua dua saya dengan anda dulu dalam saya pukul dalam berapa kali kena danger itu adalah tapi kalau kalau kata lima group pun tu kadang-kadang kena danger lima-lima nak lima danger ah kita kat anda dulu dulu kalau kena danger jika kita ramai. main, yang kalah tu kita bayar macam-macam. Pusat kan kita tengok, kita tengok macam-macam Kalau waktu yang kalah, kita bayar tengok tu. Kadang-kadang, waktu tengok tu banyak macam-macam. Tapi, waktu yang kalah, kita belanja makan sebab tu. jadi saya tak kata dia, makan tu dikira sebagai sebiang. Hadiah tu maknanya dua-dua pihak meletakkan duit tu secara kain. Dua-dua dah ada tempay duit, kita kena makan dia-dia ni eh zakor daya tak boleh lagi komit jadikan dia jadi betul hari-hari dia jadi tu jadi toilet betul betul alhamdulillah ya Soalan ini clear, iaitu lah Saya ada buku Saya tunggu kawan, -kawan saya jual RM30 Dia ada beritahu tak dia cuma jual harga tentu dia 30 RM30 Jual RM30 Lepas tu dia dah cuma jual RM30 Anda boleh jual RM35 okay. Dia nama dia akad Dia ada kena akad tau Akad, tu dengan anda Namanya wakal, agency Wakalan ada dua jenis Wakalan mutlakal Yang kedua wakalan mukaliyalah wakalah mutlakah iaitu blanket <coughs> Maksudnya, dia beri anda open eh kita open kalau jual pun saya eh? harga dia RM30.00 uh, kan dia tidak tetapkan anda itu jual harga yang dia tak dia setakat harga saya 30%. anda nak jual berapa pada besarnya kalau dia jenis itu namanya makanan mutlakah anda berhak mengambil RM30.00 tu tapi kalau dia wakil dan muka jadah Dia beri ke buku untuk jual Harga buku itu rm ringgit, Jual rm ringgit. Anda jual rm ringgit, Anda diharapkan ambil RM50 itu Kerana itu telah breach of amanah. Yang anda telah ambil secara tak halang Anda telah breach uh, agency, you see No adventure to do that Jadi kalau kita lukis tak itu, Cakap dengan rektor itu Saya nak jual. Saya jual Tapi saya nak jual harga saya boleh tak? Tapi saya akan bagi diすÖ, saya kembali dah cerita lecturer macam resident dulu saya ya. Akhirnya ditوق. So penting kan angkat agency itu open ataupun yang jenis tetap. Jadi resident. Kan dia macam mesti kita apa status agency panel dalam segi procurement. Jadi, ini penting bagi kita, macam kita kena faham dulu dia punya bentuk dia. Yang pertama, kita simpan duit, kita dapat til. Okey? Kita simpan duit, kita dapat til ada nombor til. Nombor til dicabut melainkan kita isi. Okey? Baik, yang pertama kita kena cek Sebelum check kabutan sedudi kita undi, ke kita kena cek dulu simpanan duit kita itu masuk satu akaun. Akaun dia disimpan DJ. Account itu account Islam ataupun account dot Islam hmm. Ada tak nama wajiah di account tu? Ada tak nama pembahar apa? Kalau tak ada, tak ada soal Lepas tu nombor dulu dengan chat Account itu kalau kita bukan Islam Dia akan digunakan secara BSM, dia ada bahagian Islam, dia ada yang dot Islam kalau dia tak dinamakan account Islam Dia akan gunakan duit itu Untuk beri loan kepada orang Beri cuara ribang Hukumnya haram dah kat situ Bahkan kita dah kena bersedih ya? Tapi kalau dia account dari Islam Dan dia digunakan untuk Islamic piracy Hukumnya selamat Maka lepas itu orang -orang Kita check dia punya cabutan bertuah Maka pada pandangan saya Walaulah first level tadi selesai Cabutan bertuah jadi tijik berat tidak ada masalah kerana tidak ada siapa yang rugi okay? Kerana kita dapat atau tak dapat Duit kita tetap lebih itu juga Tak ada kita salah, duit kita kekurangan Kita ada unsur judi yang menendam Kalau yang makan tadi ada Saya kalah dia minta beda Unsur, pokok tu oh, so, eh <laughs> Jadi ada unsur judi itu Kerana ada satu pihak yang untung Satu pihak yang rugi Kalau sejenis pada-pada ini betapa -betapa, dia ya, ajokkan dengan uji, yang untung saja. ni Contoh macam di dewan ni, anda masuk tadi anda ada diurang dah? Tak, tak ada diurang okay. Katalah, uh, uh, pengajung anda kata, tengok buah puji ya. Kalau ada letak berkat, anda akan menang uh, satu botol air ala konten So, so kalau anda tengok, sebab anda menang, halal tak? Halal. halal, sebab tak ada siapa yang rugi. Macam mana kalau anda pergi makan malam, boleh ada satu persatuan nak pergi makan malam tu, anda kena bayar 100 ringgit untuk satu minit. Lepas tu, bawah kunci ada sabutan bertuah. Dicabut, anda menang. Halal ke duk halal? Halal Kerana tidak ada setiap yang rugi. Anda bayar 100 untuk makan. Bukan untuk bau tuah. bawah kunci ada Anda tak tahu pun ada, ada sabutan bertuah. So, ada yang sabutan bertuah yang aduh, untuk rugi satu pihak, untuk satu pihak. Biasanya haram Yang ini tak ada So, kesimpulan kita Eh, kesimpulan dia <tuh> ya, Cek sekali lagi Sama ada deposi itu diletak Dalam account Islam atau tidak Tetapi mengikut apa yang Ditampilpaparkan dalam website Bank Disimpulan National Mereka kata mereka gunakan deposit itu untuk Islamic Personal Financing Mereka kata uh, Kemudian saya cuba cek dekat dalam JAKIM. Saya dimahamkan JAKIM telah memberi kata hukumnya halal. So, JAKIM dah tanya ke boleh Bolehlah anda menjoin ni. Yeah. Okay. Tak ada Tak ada korang dah? Saya ha. tanya macam uh, kad diskaun yang kita boleh dapat diskaun. Di makan kat sini dapat diskaun. Hmm. Ha, ataupun beli barang dekat shopping kenapa okay. Cut discount Cut discount dia punya 4 dia ya? Kita bayar yuran Tahunan atau bulanan Yuran itu kalau Jadi yuran tu banyak Cuma tula kan Yuran itu mungkin teratur RM1 setahun Dengan cut itu kita boleh Pergi ke restoran Seri Malaysia Seri Melayu ke Restoran itu ABC ke Restoran Cekuan ke Dan itu upamanya Kita boleh dapat diskaun Okey So, anak nak kad itu International Big Academy Dah berbincang Malaysia kata kad itu adalah Juli Kerana Anda berada dalam posisi untung dan rugi Terang Anda berada dalam posisi untung Kalau anda pergi Setiap bulan anda untung. Tapi kalau anda tak tempat pergi Sebab anda pergi ke hospital, cerita Selatan dan kandil Anda rugi So anda terbuka Kalau anda banyak kali pergi shopping Anda akan dapat banyak kali resort Jadi so, kalau anda tak tempat pergi Anda akan rugi kerana anda bayar kos tabungan, Anda dah bayar Ketika orang RM150 Maka itu duit Kecuali Kad daya jangkuh Janganlah kad jangkuh Anda bayar betul-betul harga kad selesai itu. 12 12 tahun So, dia ada dapat diskon Sebab apa-apa dekat tu Ia adalah harus kerana Dia bukan bayaran untuk Pergi ke sepatu tadi Tapi bayaran untuk cash sahaja Okey, boleh maaf? Dekat di dalam uh, Ada pun uh, Bonus link Ataupun Kas setelah Petronas Semuanya adalah harus belakang Kerana tidak ada juran tertentu hanya ada anda beli minyak rm minimum untuk dapat kesukaan Kemudian anda beli empat mata mata itu boleh dapat stek bantau eh? nah, Sini disebut, makan kumpulan dia ada dalam ah. Reza, eh? Ada Yuzan Habis ada tanah macam muncul kaun tadi Uh, Sekarang so ni banyak macam uh, club club, Vacation club Time sharing Time sharing Ok, saya selalu duduk lalu Ok, time sharing Iaitulah ya, <laughs> Time sharing Iaitulah Azam bayar Untuk 10 tahun RM20,000 Anda akan dapat Hak untuk duduk Dalam satu 7 uh, hari Di sebuah hotel Yang mewah Ok uh, dia, dia macam Ada jenis Ada jenis siang haram Ada jenis siang haram Jenis siang haram dulu Ok jadi saya anda bayar 20 ribu untuk 7 hari dalam setahun, Kemudian anda Kena uji lah kalau anda tidak ada rugi. Tetapi anda boleh tak list kan pada orang lain 7 hari yang lalu Tengah sejati-hati penyakit-penyakit dia boleh tak list Bila boleh tak list, tak boleh anda buat syarat Anda nak tak list, anda kena tak list Mesti lagi murah daripada hari ini Maknanya dia saja buat itu supaya dia tak boleh habis untung Maka hukumnya adalah Juni Tapi kalau yang harus Menurut majlis masjid, masjid, Antara bangsa Yang mana anda bayar yuran tu Anda seolah-olah Telah tewa bilik itu Untuk beberapa tempoh Dan anda berhak untuk menyewakan Kepada orang lain Tengah harga yang anda suka so, Kalau anda tak boleh, tak apa Tapi bilik itu memang hak anda Anda boleh gunakan Hak itu rat itu untuk sewakan kepada orang lain Anda tak perlu kewak, Anda boleh Main apa, -apa boleh mangkuk kat kawan-kawan Hukumnya yang harus So, kita yang mana saksi Yang anda Habis, itu sahaja ha, Habis Kena ha? ni, tu. Jadi, tak senangkan bahawa Kau apa? Kau apa? Kau apa-apa sahaja lah wang tu dia minta kepada saya dari email oleh seorang yang masuk kita kena buat wang pontu yang different RM50 contohnya RM50 RM50 dalam tujuh keping tulis nama siapa yang kita nak bagi sumbangan tu okey kemudian kita buat bill di tunjuk tu satu wang untuk operator eh mereka okay, kan, kan kemudian siaplah kita pontu eh yeah. Jadi, pada masa yang sama, dia orang kita dan kita akan jumpa pula Dan kita bila sistem, kita, syarikat tu akan berikan nama kita sebagai kontributor kepada orang baru nak masuk nanti So, orang baru nak masuk nanti, dia pun akan guna nama kita pula Sebab kita nak guna nama orang antar tolong so, orang akan guna nama kita, orang akan guna nama orang -orang tak, kita, so, orang, orang akan guna nama kita dan sebagainya Siapa yang manajekan nama-nama ni, operator So, ikut return, kita bagi sumbangan ikhlas RM80 tadi, ikut return nama kita akan masuk dalam sistem dan orang yang akan masuk terbab kita akan bagi wang pun kepada kita dan kita akan terima wang pun setiap hari. Ya? So, kenapa kita sumbangan tu dikatakan sumbangan ikhlas sebenarnya sumbangan tak ikhlas? <laughs> Sebab sumbangan ikhlas kita takkan ada bapa terima kecuali pahala. Tapi kita nak masuk sistem Maka hukumnya adalah river Kerana piramid sistem Kita bagi duit Kita dapat duit lagi mana seumpah so, telah di-conditionize Telah menjadi condition Di dalam akad itu Di dalam operator Dan diketahui walaupun tak di-akadkan Tapi telah boleh diketahui Sebab-eara disebutkan oleh Selalu pekerjaan ini Al-ma'ru bi'orban kal-mashru bi'orban Apa-apa yang telah menjadi custom telah menjadi kebiasaan norm maksudnya kalau orang pilih, dia, pilih. kalau orang buat begini pilih. macam contoh ni, kalau ada bellboy bawa, beg kita keringit, kita norm dia, kita bagi stick macam stick itu walaupun tak disebut distributed dalam kontras dia dah jadi macam syarat setelah so, itu, tak bagi orang tengok uh, dikulik itu maksudnya norm so, dah jadi norm kita bagilah 8-8, kita dah tahu dah sampunya kepada diri dan mungkin ter untuk menjadi penerima pula dan dapat lagi banyak daripada apa yang kita bagi macam mana dia ni duit 80 ringgit berbalas banyak lagi dia berbalo ringgit campur pula khairat al fadhlu campur pula annatiq campur pyramid system campur banjir <Sul> hmm. tapi yang masuknya tu iman tu iman perbaiki kepala Ha, ah, saya dah ditahu dekat kerajaan ini Ada betul. Tak, belum ibadah UAE, tak ada saya tahu. Saya pergi dekat orang ni. Saya dah biếtlah pun fakta sebenar dataset. Tapi, tapi saya tahu sebab ada orang di UAE yang uh, yang kawan saya dia tanya, "Saya tak takuri dia tak penting." Dia kata, "Tapi saya jumpa penceramah fikih dia sendiri dekat tempat tu." jangan tak boleh pun nak rasik pun boleh. Betul tak? Kita, terima kasih banyak-banyak. Kan tu nak faktor saya kata aku ni. Dia kena tak betul dia kita nak dapat balik tu. Betul betul. Kita, saya duduk ke Japan Saya tahu kepala orang nak cecung. Kita tahu tak? Takkan operator tu nak jadi begitu baik. Dia tolong bagi dia orang. Lepas tu kita pun, tadi tu nak dukak kenapa tak? Kenapa tak nak negeri kena apa kena waktu? Maka, kamu tak jawab, tak boleh. dia kat aku nak jawab kat sini. Pasal dia kenapa bagi dekat orang ni? Kenapa tak perlu bagi pada orang yang nak bagi? Kenapa dia bagi dekat promoter? Bagi teruslah kat orang yang dia bagi tu. Tak salah. Dia tak salah memang. Kenapa pelik dia kan? Tadi tu kan, cuba untuk punca cara tindakan yang menghalalkan yang haram. Kemudian Ok, kita kena haram, dia uh, uh, malam Tadi saya ingin tahu Macam ada surat, biasanya saya Kalau Jack, saya pun tak kini alat okay? tak Nika, di, di nika, nika Kalau tak ujau dia, haram-haram tak dapat Berjawab dengan segera, dan negara rakyat dengan Dapat pendewa, kita baik Kita baik, pergi Empat lain lah Kita baik dulu ini bukan Jadi, jabatan di nampak eh? Kita apa lagi? Adik, kan? soalan macam mana nak menimbul kesedaran kesedaran kesedaran kepada masyarakat Puan ter, kita, Cik kita e, berkata dia ajak kawan dia kawan dia menunjukkan perjalanan saya ini adalah antara our challenge itu sebab dia kata, para ulama pun ramai tak paham misal pun ramai tak paham, sebab perasaan menganggap dia susah e, memang bagi susah ha, cuma, dan biasanya kalau kita pergi seminar selalu banking my saya pasti tuan akan tidur Cuba. Dia punya orang yang memberi sok itu Dia akan gunakan dia own language Dia akan berada In a planet and you all in another planet You all in planet You know A planet Membentangkan uh, be okay? wali Sebab dia akan gunakan Tapi saya Saya saya dah biasa menjadi pekuda Pejama Saya akademisyen Saya Partitioner Saya cukup memudahkan semua Ayat-ayat saya Supaya saya faham Saya yakin saya saya faham Kebanyakannya lah pun sikir ada duit Atau maaf lagi ya? Baik Jadi itu dia Jadi sekarang ni Masalah dia memang Kalau Kena jemput Banker bersama Memang dia tak usah cakap Dia buat cakap Itu kemahuan Menjadikan orang tak faham Semua bersama pun Tak faham ya? Jadi Saya usah Bantang awal tu pergi Ketua-tua ingat Saya pergi ke Minus tu tak faham ya? Tak faham Dan Kadang-kadang mereka Dia membutuhkan Bantang-bantang tak faham Untuk menunjukkan poweran boleh. Jadi, jadi itu kali awal dia. Sebab telah jadi saya tentangkan menulis tak hibar dalam bentuk emotif. Bab apa tu? Bohna, tu, bewa, Ramak, lapakata semua dia. Shop. Shop. Tambah dia tak kira berita dekat dekat dekat media massa 18 tengah kena berita satu dunia ni. Anda sponsorlah. Lepas tu dia pun dia Sebab dia ada, ada, ada Terus-terusnya ter ter dijaga okay? So itu awal cerita. ada Kemudian yang kedua tadi disebutkan Banky level, aktivitas betul orang-orang rugi ha, Ini adalah jenis-jenis orang yang Bila dia dah mindset ditutup kepada semua informasi Yang bercanggah dengan dia kerana Duit yang dia telah dapat Okey, Duit yang dia telah dapat Saya tak pernah masuk banky level, Saya tak rugi dalam daripada telefon Saya tak rugi yang banky Saya tak pernah masuk banky level saya tak nak masuk speech pakai yang mana mana jenis teri bunt. Eh, oleh kerana itu saya tak pergi tu. Eh, saya tak pergi gitu. Saya tak untung gitu. Okay. So, oleh kerana itu tak isipak. Saya nak perhatikan dia ini. Tidak walaupun orang dulu saya masuk Emui. Masa, masa saya kata, masa saya kata, orang orang itu ni Arab. Orang orang itu kata saya masuk Abkren. Saya kata Abkren Haram. Orang Abkren kata, Allah Abkren kata saya masuk Emui. <laughs> lawak boleh kan? ni ada tinggal lagi. Itu yang dia boleh yeah? fikir. sebab dia tak pernah jumpa ada orang yang betul-betul setia dalam dunia ni. So dia jumpa orang setia, tu tak ada setia macam dia. Sebab dia pun tak pernah setia. So dia cantik semua orang tak setia macam dia. Tapi jujur awak macam tu. Kalau begitu buat kita try power bank ikut kerja kita. Allah beta, innaka la tahdi ma aqadta ulatiza Allah yahdi ma Kamu kerja kamu Allah Allah memberi ini bukan kamu ya. kamu tak perlu direstui sama kebenaran. Kamu boleh beritahu sesa orang melakukan. Warma alaina daldabalah tidak sedikit kata perlu disampaikan kepada para jemaah. Pertama, bila itu sudah menjadi dia beriman. Allah. Habis Kalaulah baik, saudara-saudari, kami ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan -tuan yang hadir pada panggung tempat kami dan di luar sana Di luar sana ada buku raya Kalau nak dapatkan rota secara Dengan resepsi susun Boleh dapatkan di luar dengan harga yang Kalau tak tak berit Boleh pergi 3 Februari Boleh sambil diskusi dengan saya 3 Februari di MPH Foodstore Di Mega Mall Begamall Saya akan menyebabkan Kepada kerusi-kerusi dan buku-buku yeah. Itu Untuk nikahan kepada Saya sempat Juga pergi jumpa dekat buku Ya, walaupun saya sudah tak doang ada jawap dia, eh, tapi setelah tak jawap dia, jadi lama ikatan saya si berubah dan buatkan jual tak dapat buat sesuai di unfinished store yang pertama ni. Wah ada, tapi itu pun kali ada tak selalu muncul. Kemudian kita perlu terus terus terus terus terus terus terus terus terus